vostè s'està perdent una entrevista premiada del ràdio exacte, exacte, eh? exacte. Que ni això, més ni això més això li pot reportar que eh, sigui més o menys estimat per un sector determinat de la població de Catalunya, sí senyor dit així, impressionant queda, que queda pressiós ah, que sí. sí, sí, ah, que sí. claro. doncs bé, vostè està entristit i jo ja li dic que aquest de marit m'he aixecat fluix Ai, i que si estàs a casa no passa res bueno. perquè clar, vostè està a casa li ve el rebombori i seu, s'endú un bloc i pot treballar. Aquí només baixar les escales... Amb... S'ha sí, de tota la volta, però... Sí, però a mig, a mig però... programa no queda gaire no, bé. No. Perquè... I un orinalet mentre es el programa... No. Sort que se m'ha tallat. Bé, ja I a ben, mi ja han recordat una ben. època que em va agafar una trinxelleria d'aquestes del del metro mm -hmm. i, escolti, és, és patidor, eh? Sí, sí, sí. Perquè vostè arriba una estació veu que sobre les portes i, i a l'estoma li va fent... Brrrr, Ai, que brrrr, brrrr, que I vostè comença a suar i diu per què no xufla tant que les portes i tira milles? I tira, cal, és sí, més clar. ràpid, no? I llavors, potser veu que arriba una estació, obra i no hi ha ningú. Dius si no puja ningú, vés-te. No, ah, però potser no... perquè hi ha porta no, per la del costat sí, és que I vostè, cal, clar... Que clar la vull... la com està en necessitat. Ah. I quan arribes dius, ja, ja vaig. I quan estàs arribant a casa és quan més rebombori tens. Clar. I clar, no pots treure el gas. Mm. Perquè si treus el gas, treus el gas... Acompanyat, acompanyat. acompanyat i clar, tampoc no és qüestió d'arribar a casa espero, espero que no hi hagi ningú brenant perquè si no li estem donant el no, brenant bueno, a veure, pensi no que això té el mateix color que la vorec xocolata vorec que meu. la xocolata desfeta va, va, va no, no, igual, de color és igual sí, sí, de sabor sí. poder no, però de color ja li dic que jo que sí que és igual eh? bueno, bueno. En fi, de, doncs, passem de tema Estava fluix, i però aquesta tarda ja m'hi ha refet Men, menys mal, menys mal. Aquesta tarda el ja Sergi i agraï... jo t'ho agraïm sí, ja m'hi ha refet eh, estava a punt de menjar mongetes migdia, però dius, retenta perquè si pel matí ja anem menys mongetes, això és un festival Bueno, bueno, podria ser divertit ja perquè... Festival És de risa sí, Festival, focs artificials sí, Un tesòric, de escolti, que déu ni no. En fi, doncs tenim un equip de gent treballant que estarà al llarg d'aquestes dues hores o intentant fer que aquestes dues hores per a vostès els siguin planeres és a dir, que les gaudeixin Nosaltres les gaudim fent-les Okay. perquè dius, no hi ha res més maco que anar a treballar i gaudir de la feina que fas sí. això és l'ideal, no tothom ho pot aconsellir fins i tot a l'època ah. d'en Franco hi havia els, els botxins que gaudien de la feina que feien home no ho sé sí, sí, sí, sí. una pel·lícula del, del Patinyo sí. no, no de la Patinyo aquella que li salta la vena no, no d'un eh, Patinyo que parlen, estan en un dinar i parlen de les coses de la feina. De la seva vostè. feina. Eh, yo estaba depretando, no se le rompía el cuello, yo daba vueltas, tuve que llevar un policia que me ayudase, el tío sacaba la lengua... I dius, maco que maco ah, que... Ha vingut, a part de que està malalt, avui s'ha vingut no, no, una no, mica així. No, sí. ha sigut aquest matí, ah, no, no, no. el dia ha sigut aquest Ha sigut tres vegades a veure el Roca i s'ha acabat la història. Déu-n'hi-do que no? Sí, no, a veure. Escolti'm, jo ho vaig veure aquesta pel·lícula, és una pel·lícula... No, no, sí. No, sí. no, sí, <coughs> de, de, deu estar fins i tot bé, però... Està molt bé. Déu-n'hi-do. Déu <coughs> L'home, clar, té un truco, els va... Els hi va començar a pagar cunyac Soberano, mm. els hi va pagar un dinar d'aquells bons, sí. i els tios van deixar anar... Sí. I que és com un tipus reportatge, no? Sí, com mm. un documental. Tá bé, tá sí, bé, Sí, sí, n'hi ha un que diu... Jo fui el que justició a Puigantí. Mira que bé. Sí, sí, està, en fi... Bé. Doncs bé, els hi deia que hi ha gent que gaudeix fent la seva feina, com nosaltres, i eh, tot l'equip també gaudeix d'estar aquí. El nostre dècnic, el senyor Sergi Garcia, que està aquí gaudint. Uh -huh. Avui ha vingut amb pantalons pirata. Sí, això que està el dia plujós, eh? Però ha vingut molt xulo. Mira. Vostè sap el que diuen? No. Octubre lluvioso, any copioso. Aviam, ah, si sí, és veritat, perquè amb la crisi que, que teniu Si és a l'octubre i el copioso ja comença a novembre, perquè estem a novembre, poco copioso d'aquí no, al desembre, no, no. res, no, no aixecarem cap, eh? No, ja, el que és que amb la crisi que n'hi no sé si ja hi podrem aixecar i si les frases aquestes fetes tenen una validesa... Comencem el cos és bona, escolti'm. Sí? Sí. escolti'm. És els, els governs segur. han de posar peles amb els bancs, les posen, escolti'm. Van sí. allà el senyor Tapatero i diu tingui tanta peles. I a sobre no li comen comissió que per me, fer l'ingrés, eh? Que, que això és molt important. Va eh? molt bé això de que, que, que posin peles als bancs perquè així els bancs ens poden deixar les peles que deixa del govern, que no deixen de ser nostres... El govern les nostres peles posem en impostos al govern. El govern no els hi dona bancs. Els, els bancs, ens les deixa nosaltres, cobrant-nos uns interès, Que, a més, clar, però està, si no li ha cobrat perfecte. la comissió d'ingrés amb el senyor Zapatero, perquè li podrien haver cobrat comissió d'ingrés... Home, també. a sobre, sí. oh, bo, Els bancs cobren per tot. Home, Abren la porta i li cobren comissió. No? Diu, d'un no, camí equivocat de banc. Ah, Per, ingre per ingressar no cobren, home. No, acabaran cobrant per ingressar doncs pues, pues, llavors acabarem mm -hmm. amb el cèntic de sota la rajola eh? Acabaran, I, però, sí, perquè ja arribarà un moment que Déu-n'hi-do oh, sí, eh? qualsevol cosa ja li cobren mm -hmm. va treure diners, diu, oh, vagi el queixer eh, no és que no porto la targeta mm -hmm. cada no sé quants assientos clar, patamplam dius, doncs ja li portaré la cadira de casa n'hi ha, ha un banc que no et cobra per fer un segin d'aquests per, per un assento per un ingresso per treure aquest del banc el ING aquell directe sí. el, el, ING... Banc sí, sí, el banc taronja que li han hagut de que diu que les sucursals, si tu vas amb una sucursal et regalen un suc de taronja, eh però existeixen les sucursals d'aquest banc n'hi ha poques, però n'hi ha. Ha. Bueno, ha i les van posar perquè la gent no se'n refiava diu, això d'un jo És no per, lo veo a mi m'agrada allà i cridar-li a senyor sí. o si sigui, les coses no estan bé bueno, no, no sort, eh? normalment són ells els que et criden a tu tu sí. ja no tens massa opció de cridar mm. a ningú, no es van no? els els i es banquessen tornant molt Ui, i, i aquest senyors per ser aquests senyors que també venen coses línies d'aquestes telefòniques i de sls i no quan mm. em va trucar un eh, deuria ser sud-americà perquè tenia accent sud-americà sí. i això i le llamo de no sé quan tal digo, no m'interessa esto és es teledoss hasta quan usted va a perder dinero con la compañía que tiene digo, de... hasta que me salga de la punta del doncs perquè el dinero era mío doncs a mi em van trucar l'altre dia i vaig deixar el telèfon al damunt de la taula, el tio xerran i jo fent coses per casa vull dir, fins que es va cansar i va penjar diu, meu oye señor no, sí que anava <coughs> dient estamos coses diguem, diguem estamos trabajando en ello exacte, sí. estamos trabajando I, en ello i li... un dia ja em vaig empipar em van preguntar el senyor Luis recens diu, de parte quién? diu, le llamo de tele 2 digo, pues me sabe muy bien, pero es que está en el hospital atendiendo a su madre que tiene un infarto ay, perdone, perdone, ya volveré a llamar otro día ya está Ah, i el proper dia diré ui, està en la càrcel por desfalco no, escolti'm me... ja, escolti'm ja, s'ha de posar dur sí, sí, no, no, no s'ha de ser dur ja, ara ja quan veig número desconocido penses no sé si agafar-lo que salti el contestador el que és que hi ha molta gent que, que té la costum l'acostum no, doncs pues que no tinguin costum ah, pues se doncs pues no tinguin costum perquè Àngel. igual no l'agafo estic fins als nassos que m'expliquin això a més truquen, truquen a l'hora de sopar Sí. o l'hora de dinar, les hores intempestives. No hi ha dret. Bé, bueno, perquè són hores que pensen que els poden trobar tranquil·lament a casa. Diu, estoy en mitad de hacer el amor con mi senyora. Me acaba usted de arruinar el sexo que me toca cada tres meses. Estoy del tele 2 <risos> Qui s'han cregut que som nosaltres? Clar, Exacte, qui s'han cregut que som. Eh? Clar, clar, és que ja està bé, home. home. Ja està bé. En fin els hi que tenim de tècnica el senyor Sergi Garcia i després tindrem els nostres col·legotes habituals, la Cida Robles, que ens parlarà de ciència, el professor Cutremant, que ens parlarà de... De no, no ens tenia eh? que fer un menú el, va fer la el menú de passant. singles però és, és que jo aquest home pr prometo una cosa i després fa una altra eh? és que és perico és, és, <laughs> és, <cutreman, laughs> és, és cutreman que sigui perico no té res a veure avui, avui, que més que els pericos vam empatar i, i feien un penal també en cas un diner Bé, vostè perquè està molt reserviat miri si el meu partit d'ahir vostè està parlant del Real Madrid pericos no? sí. bueno, però miri si el meu partit d'ahir que el van arreglar molt al Madrid no, amb el, amb el Madrid no... Allò no van arreglar amb el Madrid. Sí, bueno, va va, però el Madrid. normal, era la, la, la, la Jouvet. No és la Vecquia Senyora, la Jouvet? No, no ho sé. La Vecquia senyora? senyora són els que van de blanc i negre. Doncs pues aquests, la Jouvet. Pues la Vecquia Senyora de tota ah, la vida. Ja eh, eh, ho deia jo. La Vecquia Senyora. M'està enredant. Eh, però era el Vecquem se'n va al Milan. Oh, el El Vecquem se'n va al Milan. S'ha dit. El Vecquem se'n va a si jugo a futbol suposo, no sé l'Utillero vol, vol dir sí, guardi... la Victòria també, ja està de la Victòria no, perdoni'm, la Victòria a Milen que és el centre de la moda universal sí. per favor, si allà farà destrosses bueno, bueno, ja veurem, ja en parlarem d'això allà farà destrosses, escolti sí, sí. sí, sí. doncs deixi-ho estar ah. doncs els hi deia, també tindrem el, el senyor Cristian Peralta que ens farà les notícies d'aquí de Premià de Dalt esperem que avui avui m'ha trucat, diu vindre Just Vindré Just Just, no sé si vindrà just de quartos, si vindrà just de temps o si vindrà just com jo aquest matí, que anava molt just de. I quan vingui li preguntarem exacte. quina I, justícia té. Exacte. també trinem a la Montserrat Jiménez, tindrem el Groom, que està per aquí donant voltes i la crítica de la ràdio d'entre de la ràdio que la fa el senyor Monyegal i, i que, bueno, que ens farà doncs. Va, eh, un fa. anàlisi del programa, però de, del programa eh, passat. Eh, un dia no? li faré jo en veï. Ui, de les seves crítiques. Aviam Mare, si, Mare si li agrada. Senyor, Mare de Déu, senyor. Doncs pues, escolta, un dia estava pensant, podríem fer-li una entrevista amb el senyor Monegal perquè parli amb el senyor Monegal. Ah, també està bé. Monlegal contra Monlegal contra Monlegal Monlegal. Sí. Monegal contra <laughs> sí. Monegal Aviam. versus Monegal. Monegal versus Monegal. Aviam què diu. A veure què diuen. Ah. A veure si es... acabaran fent-se un massatge els dos. Ai, <laughs> m'agrada molt com fa. <laughs> el... Ui, sí, sí, no sé sí, sí. si el Monegalo eh, es faria amic del Garigot també, Sí, perquè crec que tu és un pilota. Li diria, ui, senyor Morigal, ui, com l'admiro, ui, de tota la vida, m'agrada molt el seu programa. ja està, i l'altre ja se l'infla li el bigoti i ja, ja està. Es posa, es, es posa que ho Es posa que ho follo. Exacte. I bé, tot això estarà, com sempre, coordinat i fins i tot presentat per un micròfon per el senyor Ricard Soler. Oh. Gràcies, gràcies. Bona tarda. Benvinguts a aquest programa. El programa, com dic, sempre diferent, perquè realment ho és. Sí, cada sí, dia sí. fem una... Bé, bueno, cada dia, no? Un cop a la setmana, cada dia. Cop a la setmana. Dia, la setmana això programa... Programa. Cada, cada dia seria molt dur. Vols no dir? pel suïdor, sinó per, pel meu cervell. Ah, per vostè. Clar, si jo, cada en... dia, quan no tinc un all, tinc una ceba. Amb, amb aquests arrabatos que té... <ríe> tinc un all, una ceba, eh, tinc un api, <ríe> una bueno, coliflor... Sempre, té una sempre cosa, faig sí, caldo sí, jo. Sí, sí. <laughs> Papa Smart, Bé, doncs benvinguts amb el programa en companyia que com sempre estarà presentat i dirigit per Lluís Requesens, oh. l'avi Gràcies, gràcies, m'agrada tenir aquests, aquests fans Com fas un programa en directe, ja Sí, queixo Que sí, tens sí. aquí el públic, aquí darrere Mira, que aplaudeixin encara una però el que no suporto són les rialles Quan, quan aquests programes foten les rialles aquelles enlleutades, -no. això Això m'ho diuen a mi però és un avís pel tècnic dir, no li posis cap rialla endeutada perquè el senyor Ricard Soler es transforma sí. com el Mr. Hyde eh, i pot saltar a la teva llúgula un pos obert ja li agradaria a vostè posar saber com la massa no ho farà mai a la vida, no es triparà vostè mai una camisa no, bueno, no si té nassos era... vostè de presentar-se a casa amb la camisa estripada de la seva senyora i fet de massa i ha la que, camisa és que m'he desenvolupat Ah, sí, li dirà, li dirà gordo, fer règim. Exacte, posar règim. Sí, verdura i peix. Exacte, verdura i peix. Per què tots els règims acaben així? Perquè és el que s'ha de menjar. Verdura i peix. Verdura i, i, corres... i carn a la planxa. Carne I la planxa, mare i una fruita Sí. És com que la meva avia l'aiguà clara a la vista. Exacte. I jo bueno, jo la faig servir per rentar-me. Que també, ja també era un home creatiu, el meu avi era un home molt creatiu, el també un geni. El seu avi, el del vi, el del porró. Sí, sí, el del porró. Mm. Bueno, el meu avi tenia el porré, tenia un barrilet era meus, amb ron mm. i cada vespre l'home agafava, es feia el cafè, anava al seu barrilet i es posava una mica de, de ron mm -hmm. i es feia un carixillet de ron. Oh, mira. Déu-n'hi-do, eh? Suposo que deuria ser Pujol. A l'època, Pujol no era ningú, home. però el meu avi ja tenia... No el, home, Pujol. El, el, el Pujol ja era i era, tota vida, existia, no? Ah. Sí, sí, sí. Era un home molt intel·ligent. El meu avi anava al metge i recetava una cosa. Jo l'home anava a la farmàcia i comprarva i no se ah Deia, així viu el metge que li ha la visita, veu el que li ha el medicament i li dic, big joc, que no m'ho prenc. M'entén? Era un home intel·ligent. No seria un gran consell, eh, avui en dia, que vol no, que li digui. No, però un home intel·ligent. Va viure poc. També l'hi dic ara. Va morir, que... ja té anys. Si anava al però... no es prenia el que li donava... Però, conya, va viure... Bé. Bé. Bueno, no. bueno. A vegades l'important és viure bé. Ja li agradaria en Déu viure com el meu avi home, sí. eh, més' Va, un senyor meu i un senyor. En fi, d'això validem el senyorito, però bueno, ja l'explicaré un altre dia. Bueno, bueno, bueno. bueno. bueno. Anem amb la Bona música. Bona família va sí. néixer vostè, oh, així està vostè. Així que... Jo tenia que haver sigut ric, <ríe> i no està aquí treballant aquestes hores de la tarda, que ja ha llàstria. estat fosc, que per cert, diumenge canvien l'hora, eh? Sí. Que ara, o sigui que Dormim una hora més, no? No sé, però la setmana que ve no tindrem tan fosc, això, suposo. En fi, anem vol dir la música. Que que? És al revés, em sembla, no? Ai, no ho sé, ja ho sabrem, ho sabrem dilluns, eh? el cap de setmana i... ens enterarem. Dilluns vostès posen l'horari i llavors el dimecres ja ens trobarem a l'horari de sempre, però mm. un, una hora abans, però que és l'hora de sempre. Clar. No? O una hora després, sí, no, no, hora hora després, no ho sé. És sí, igual, bueno, el que toqui. Vostès al eh, ja canvien i a les 7 del dimecres tot, tots aquí amb l'orell al receptor. A això eh? mateix, si no ja els el, hi recordarem. O, amb, el, amb el mapa 3, amb el mapa, 3, amb el mapa 4, l'Hipo través d'Internet. Doni Aquest... l'adreça, per cert que No me'n recordo mai. Bueno, eh, programa, ratlla Blotspot, ay, programa ratlla en companyia tot junt a MNY eh, .blogspot.com Veu com se'n recorda? És que Quan acabo de això ja he perdut tot el full eh? Per què li posa un nom tan llarg? Pregunto jo, eh? no ho sé bueno, Li explicaré un altre moment vale. Bé, Anem amb la música d'un grup que com a grup no va existir que era una sèrie de dibuixos animats que es deia Els Arxis i vam fer un grup d'aquest laboratori per posar ah. música i onz entra de la sèrie de dibuixos animats hi havia una cançó que de sobte es va fer famosa que era que era Sugre, sucre sucre, sucre sucre. Sucre sucre. Yeah, I got it.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 No, és que no no saben com, com posar com una ràdio. Com sintonitzar. Com sintonitzar els 91.4. Que treguin l'antena la fora. Quina antena? La de la, la, la, la ràdio. Ah, la de la ràdio. Em pensava ah. que n'hi ha alguns dofins que també tenen una antena. Bueno, pues, Però, pues, bueno és igual, és una altra antena. Sí, I estar. les qüestions de ciència no és lo nostre, sinó no no. és lo de la bueno. Cira Robles. Bona tarda. Molt bona tarda. Molt bona tarda, tinguem. Que us veig solets avui. sí. Sí, mire. No hem, està... hem, perdut, hem perdut el senyor Garigot. No està el senyor Garigot i dius, mira, ens anem a desmalanar. Aquest senyor i ja ho fa tant en tant. Apareix sí. i desapareix, amb la Guadiana. Deu de posar ratlla, eh? M'ànim? Deu de posar ratlla. Només sí. faltaria això, que agafés ratlles. La... Vostè va molt sortit avui, senyor Soler. Eh? No, no, estic, dir estic aquesta... sense... No, no, no, la sento fluixa, la Sira. Me sent fluixa? Sí. Sí. Sí, és, bueno, i deu ser que jo aquest matí ja tenia fluixera, és igual, no, no t'ho explicaré pas ara. Mm, hi he hagut d'anar diverses vegades a... No t'ho vull explicar, és igual. Eh, amb Però el senyor... Les ra... les és igual, deixa estar, anem per la ciència. <ríe> <ríe> què ens portes avui de ciència? El que us vaig prometre, sexe animal. Toma. Oh. I què ha, el sexe animal, aviam? Es no. Avui parlarem de moltes coses que An... segurament no saben. Animals jugat... irracionals, No. Home, racionals i irracionals, també perquè ah, he pogut veure. Val, val. He trobat certas similituds amb la sexualitat humana, però Déu-n'hi-do les coses que hi ha en el món animal, eh? Mm -hmm. Amb els osos panda, diu que els hi posaven pel·lícules porno perquè es reproduïssin. Ah, sí? Sí, eh? amb aquests osos panda que, ten... que venien d'allà de Xina i tal. Amb la gui negra. Sí, no ho sé. Però, a, les... però a, la... a la cinta, vull dir, sortia gent o sortien ah, osos? Això no ho sé, jo no miro certes coses, Sira. No sé, com cal. Jo soc un senyor. Ni tampoc és un os panda. No sóc un ospanda. Ah, no? No, de, de moment no. M'alegro molt per vostè, perquè clar, si no, seria ah, complicat. Estic una mica negra, però, però ospanda, ospanda no encara. Eh? Bé, comencem parlant per amors que maten. Ah, sí? sí. Amors que maten. Vostè? Mantis religiosa. Per exemple. Mm. Per exemple. Per exemple, es que perquè hi ha sembrat, molts animals eh? agressius que no s'han d'anar així per la vida, no. que després de tenir el coit mm -hmm. decideixen matar a la seva estimada parella... Exacte. o si no, fins i tot, quan tenen fills se'ls carreguen, una cosa a, molt lleig els fills i a la, la parella, tot? tot, hi ha peixos que decididament les peixes diguéssim, mm -hmm. les fèmines mm -hmm. s'han de carregar tots els mascles perquè si no, no sobreviuria a l'espècie carai, però és lleig això sí. eh? això vol dir que I... no queden gaire contentes i llavors eh? en, qui, en qui fan l'amor? amb els peixitos, que, peixitos neixen. Ah. que neixen un cop es fan grans i ja han fet el que tocava, doncs pues vinga Apa, som-hi Ja fet Exacte. el seu deure a la societat Això és com el sang, no? Que només està allà per satisfir la reina sí, I quan la reina es ja, cansa clar. diu Este melo me lo, me lo matai Bueno, ja n'hi ha més d'un sang, no? Bueno, sí, i alguns fills i tot han anat a la presó Bé. I els deixen sortir els caps de setmana sí. Que xulis de tota la vida, en fi Aquests són una altra espècie d'animal, eh? Per això Sí, sí, sí És que nosaltres tenim el concepte d'animal molt ampli Ja, ja espècie, espècie en general Què més tenim? Les foques Mm -hmm. Què fan les foques? No deixen escollir a les, a, a, el, el foco mascle, diguéssim. La foca sí. mascla no deixa escollir a la, a la femella perquè si no se la menja. És a dir, la foca mascle arriba, tria la femella, mm -hmm. i si la femella mm -hmm. diu jo prefereixo aquella altra foca, diu l'has cagat. Pff, o sigui, sí, arriba i diu tu. Tu. Sí, tu. Sí, tu, tu, aquí. I ja està. Després diuen, però... Sí, diu, no, jo no, diu, bueno... Però, sí, sí, però sí. Les, els focos, diguéssim, les, les foques masclas... <ríe> focus clara, de 220. Les foques masclas no, no es barallen entre elles per ser... No, no, ells ho tenen clar. El primer oh, que arriba sí. es queda amb la femella. El primer que arriba es queda. La femella es tonta i decideix que li agrada una altra. Yeah. Aquí tenim un problema i la foca ho resol ràpidament. Clar. Menjant. Exacte. Caramba. Se la jala i diu... Tu! I l'altre diu, sí, sí, sí, sí, sí. sí. sí, sí, sí. Podríem fer-ho per, per sorteig, home, no tan, vi, no tan violent. No. És que, per Tot. exemple, els ximpancers mm. són més anarquistes. Els del cul pelat. Sí, perquè la família, en època d'aparellament, copula amb tota una fila de mascles que esperen al seu torn. És sorprenent perquè... Sí. Diu, quin de la veig, com les carnisseries, agafa el, eh? el diu, número? Quin eh? número tens, tu? Imagina't això en una discoteca amb vests humans fins a quin punt podria ser factible, no? Que els homes es al seu torn, calladets, bueno. llets... I bueno, que la ximpancé però... anés fent. Però, però... No, hi ha però... un problema, quan em porta el millor 30... Diu, doncs ja a mi cansat me'n vaig cap a casa. I el 31, que pobret, es queda allà amb el número... Home. Diu, porto aquí dues hores aquí per empanar. I té, i té, i té la, el sí, mateix... Jo li he vist ara afectació personal. Com si vostè hagués viscut una experiència així similar... <laughs> No animal la meva època les discoteques quasi, quasi ni ens deixaven entrar i havia més llum a la discoteca que al carrer es, es, la nostra època és l'època de Guateques és l'època que encara vivia aquell, aquell senyor que va donar un cop d'estat i va estar 40 anys sí. allà dintre i aquest la... també te'l trobaves a les discoteques, segons com. Escolta'm ah, sí? una pregunta, i el, el, el, la, la mona aquesta que està esperant que passi la cua de, de, de monos mascles, sí. eh, fa el mateix tipus d'acte amb el primer com amb l'últim? Perquè sí. potser es cansa, no? No, perquè la idea és fer-los creure que qualsevol d'ells pot ser el pare. Ah. Perquè si no, si ells sospiten que aquella cria pot ser seva, no se la mengen. Però si saben que és d'una altra, uh -huh. com que els diguis, igual se la mengen. Llavors la, la ximpancé, que és molt llesta, diu, jo semblaré el dubte uh -huh. i així no me'n menjaran els nens. Menja, Ara... menja el mico que porta l'aspectomia feta i se la menja, <coughs> diu <coughs> jo, jo llevo l'aspectomia, xavala. Sí, sí. Diu, Aquestes meu no artistus. és, meu no és, eh? meu, meu no, no és. és, meu no és. L'espècie ja, de... animal està molt, molt rara, eh? Sí, molt menjadora. Sí sí, sí. sí, sí. Són coses que passen al món animal. Ja, ja. Uh -huh. Una cosa que, que vosaltres segur que us heu fet la, la qüestió mil vegades, com la resta de la humanitat, la mida importa? Mm, miri, jo sé que ara ha sortit un preservatiu que porta un metro, o sigui, porta marcat un metro, mm -hmm. i, i, perquè per fa sentir... fins a 28. Fins Dius... a 28 arriba? Sí, fins a 28 arriba. I diuen, oi, oh, això no ho vendran gaire. Dius, hi ha gent que està per fer-se el pegote... Bé, bueno, per però, jugar una mica, eh? una està mica. bé... Mira, que no l'omples, que no l'omples... Sí, ah. Però m'imagino que això no li deu fer gaire gràcia, que és que tenen una cosa no gaire... Miri, hi ha gent bueno. que diu mentre sigui sí jugatona... Exacte. Mm, A més, deia... el, el, el, el, el plaer tampoc no tot depèn de la mida del... Com deia el senyor Godoy, diu si la cosa va bé, delante con el pene, si la cosa mingua, delante con la lingua. Exacte. Molt bé, m'agrada aquesta filosofia... Frase del senyor Godoy... Sí, Però vosaltres sou dels que preferiu qualitat a quantitat, no? Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. O troc la tina i mm -hmm. en fi... <laughs> Home, gran i tonto també. No, sí, sí, és el consol de, de molta gent. La i la forma dels òrgans sexuals dels animals mm. són variadíssimes. No ah. només és qüestió de tamany. Hi ha penins que tenen com una espècie d'ulls, plomes, altres estan dividits en dos... Mm -hmm. Us imagineu I, això? I el, i el del porc, que sembla un berbiquí. Sí, és, bo, és força desagradable, el eh, del sí, porc. Sí, sí, sí. Algú que sí, l'hagi sí. pogut veure. Home, veus el National Geographic, perquè tot això és cultura, són sí, documentals sí, de la 2. Si sí. I que veus tot allò i, veu. i t'esgarrifa. Eh? Mm. Aquests són els que tenen més audiència. Dius, sí. on va anar amb aquesta manguera? Eh? On va anar amb, amb aquesta manguera? I els dofins. Turet. Ja. Bueno, També. Però has També. de saber que el peni més gran, proporcionalment. Mm. Sí. ara quedarà sobtat sí. és el del poll, oh, el del poll. Eh? perquè mesura 50 vegades la seva mida mm. tu t'imagines tenir un penis que és 50 vegades tu mateix? que incòmodo que llarg eh home té la seva avantatge quan has d'anar a fer pipí quasi, quasi no et mous li del seient va no. el penisol cap allà. Quant mesura vostè? Jo, d'alçada, a metro setanta-cí, sembla, al setanta Doncs, multipliqui això per 50 vegades, podria pixar a 100 metres, gairebé. Mare de Déu. Ah, miri, ara anem entra entrar a coses ja més guarretes. A la puntera li lliga, li lliga una, una, una rodeta i diu, tira milles, tu, i que cap al vàter. Ah, molt bé. Sí. La rodeta, perquè ella sola tampoc, segons a quina edat, no pot anar I sola. I perquè no vagi arrossegant-se per terra, també. Perquè per no està aquí, perquè no, no està aquí. Sí. Home, a veure, no t'han fregat el terra i t'endus tota la brossa. Clar, no arrossegues de... tota Mira, sí. la pols i tota. Ah. Sí, la pols. <ríe> Bé, bueno, deixeu estar, senyor Soler, que que vostè... Us unes entra... imaginacions, vostès, amb aquest penis entre no, no, no, no imagini No, no imagino tant. No no. Anem no. parlar de cinturons de castitat. Mm -hmm que sí. sembla que és una cosa així com molt retrograda, molt de passat, però que en el món animal es porta. Ah, sí? sí fan síndromes sí. de castitat? Sí, sí, a la naturalesa hi ha insectes que fabriquen una espècie de, de cera mm. que a l'orifici sexual. Ah, I està I el bé. mascle li posa la, a la femella perquè digui, aquí només entro jo I, i, i com fora, ho treu? Sí, sí. Amb la clau. Però, però no, llavors ell és... ho pot treure? Sí, perquè després hi tira com una espècie de, de líquid que ell mateix genera mm. el que faig desfer aquesta cera. Si el líquid altre no es despa. O sigui, tots els mascles són diferents amb el líquid. Sí, sí. Tenen una escopida diferent. De fet, mascles que tiran un líquid químic que repel altres mascles. I estos que són. Sí, això, això em recorda les discoteques que tiraven una escopina del got de, de, de cubata per dir aquest és meu, me'n vaig al vàter que ningú me'l toqui, I ho feien davant de dol. Mira, mira, mira perquè ningú pipa. se li pagués el cubata Que marranos sí, bueno, jo Això ho havia vist en discoteques, no ho havia fet eh? Però, havia vist, meu, eh? però no mai han fet allà d'allapar de, de les pipes per no donar me Com? Doncs no què? Les pipes què? Quan te'n de... queden poques i sempre arriba el típic gorron mm. li fas mostrar que les agafes amb la boca en comptes amb la mà ja de de ja no vol. veu com, això de les no estan. Però sempre trobes algú que no és maniàtic, eh? Sí, sí, a tot passar, a mi m'ha passat, eh. Ja <laughs> acaba estan lleves tapes. Diu, estan, estan llapades, llapades. diues igual. Sí, igual. diu, són de segona mà, és igual, de segona boca, és igual, echando, echando. En fin. què veis tenim, fer? Sira? Doncs que hi ha altres escarbats que fabriquen una espècie de velo burca fantasmal, fet com de fils d'aranya per espantar els mascles també. O sigui que tot això és un... Què dius? Els burques, tant que els critiquem, i van els escarbats i són els creadors. Veus? Bé, potser és que la mà burca va copiar-ho dels escarbats. Ves que no. A més són negres també. Ves que no, eh? Ves que no. Ves que no. Ves que no està cap a Girona. Sí, també. També. Aquí ha estat vostè encertadíssim, eh? Home, és que una, encertadíssim. una mica de geografia encara menys. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Eh. Aquesta, sembla que no, però el Ricardo està tota, eh? oh, Ricardo. El, el Ricardo, és si molt llustrat, sabessis... és molt llustrat <laughs> en Ricardo, és ah, molt llustrat. Sí, em passo el respaig cada dia. Eh, sí, de la setmana eh? vinent què ens faràs? Dir, de, què, de què ens parlaràs, doncs, no, què ens ja, veurem. Eh? ja veurem. Ja veurem. Ja no, veurem. el factor sorpresa és per bastant. Exacte. Clar, sorpresa, una monja penjada. Ostres, t'ha superat. Feia Aquí, temps sí, eh? que no et superaves tant. Sí, sí, sí. sí, sí M'ha fet una gràcia. Bueno, m'estic descollonint. No ho escolteu perquè hi ha eco. Exacte. No, no, no, ja, vale, vale. Ja, ja, ja ens ho imaginem, ja ens ho imaginem, ja ens ho imaginem. Sí, Cira, ens doncs, tornem a retrobar la setmana vinent amb aquesta no sé sorpresa. Molt bé, doncs amb aquesta no sé. Amb aquesta no sé ens tornem a retrobar la setmana vinent. Gràcies, Sira, Bona tarda. Bona tarda, ja anem amb la música d'un senyor que va ser un dels poetes de la cançó nord-americana, de la cançó folk nord-americana. El senyor Donovan, amb un tema que després la casa Titanlux li va fer servir per fer publicitat. Colors. Yellow is the color of my true Loves here in the morning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 When we rise that's the time That's the time I love the best Green's the color of the sparkling corn in the morning When we rise in the morning when we rise that's the time That's the time. I love the best Mellow is the feeling that I get when I see her mm -hmm. When I see her uh -huh. That's the time That's the time I love the best is a word really without thinking mm -hmm. without thinking mm -hmm. of the time of the time when i been loved moments científics Guillem Marconi. Marconi, científic italià que l'any 1899 va aconseguir fer la primera retransmissió de ràdio. Per sort, mai va escoltar el programa en companyia, si no, hagués cremat el seu invent. En companyia, un programa que trenca molt lluz. Bé, senyors i senyors, i vostès eh, amb aquest programa que trenca molt lluz diran quin programa és doncs això que us hem dit, en companyia, on està, premiada del ràdio, quina freqüència en 91.4, que és el que estan escoltant. Que... Ja fas... Jo, jo vaig insistint. Ai, I si escolten una altra cosa, canvien, eh? El 91.4. Sí, no, no. no, on estan vostès? Ah, Tornin que... al 91.4. Home, és que ja està és bé. Que els hi poso música maca. No. No? Mira que ara aquestes per ràdios ser... que són digitals que pots marcar el número sí, 1. Sí, sí, sí. sap, sap vostè que he portat una cançó que la posem després del Demi Russos mm. perquè la setmana passada el professor Cotriman ens va parlar del famós règim de, del, del senyor Demi Russos senyor Rusos, que sí. feia paella d'arròs sense arròs. Sí, i de, quasi sense paella Déu-n'hi-do també no sí. sé. en fi, doncs és moment de tornar a parlar amb el senyor Cotremant professor Cotremant, bona tarda bona tarda, bona tarda avui m'escolteu? avui, avui l'escolto, fluixet però l'escolto com que fluixet? jo tinc una voz de hombre molt, bé, bé, molt okay. bé, molt bé, molt bé, l'escoltem bé, bé. Hombre, faltaria més faltaria més a veure, ja li faré una pregunta que vostè segurament no em respondrà Ah, ¿Nos ha preparat el menú aquell de single que ens va prometre la setmana passada? Hombre, ya lo tengo aquí. Ah, molt sí, bé. Mi palabra es ley, como, como era, como, que, como que decía aquel, aquella ranchera famosa. Y mi palabra es la ley. Estoy haciendo el rey porque, bueno, no, no, no sí. Creo que estoy pensando rancheras, será que lo pienso. sí. Que, tengo, que, tengo que hablar un día de las rancheras, así me obligaré a escucharlas y uh -huh. así podré volver, pues así podré recuperarlas porque la verdad es que me estoy, estoy mezclando tres, tres o cuatro rancheras a la vez. No, can, no, no sé qué, yo soy el rey y mi palabra es la ley. Cuando Entonces, el señor, ¿eh? que yo cantaba Jorge Negrete, que va arriba a España nombre. y todo el señor se ha hablado por ahí, a decir, que es que no hay macho en España, <risa> ándele. <risa> Eso es porque no estábamos, usted ni usted yo. Exacte. Sí, no, no, no, no, no Exacte. Jo, era, jo era molt xiquilín i no estava per feina, llavors. Eh? Eh. I vostè eh. quasi n'hi havia nascut, professor. No, no, jo encara no. Vostè n'hi no havia nascut. Jo era vostè. un preprojecte de d'espermatozoides. De Exacte. Exacte, allà l'Hospitalet, d'una ah, volta. Ja, ja. No, a l'Hospitalet no, no sé si a la línia, o al, po al poble natal del meu pare, que és, té nom de xista de pel·lícula de Fatejaimito, perquè es diu Castro Pepe. Castro Pepe. déu també quins noms eh, passen als existeix, pobles. Eh, jurar, sí, sí, no, no. sí, sí, no. sí un, un va perquè si m'ho de dir i troba uns noms. Sí. Que dius, dius mira de vida. N'hi ha uns noms estrenys. Sí, sí, sí, sí. Bueno, anem per aquest menú de singles. Eh, Aviam. Que sóc ho tremant. Què passa? Que... Eh, eh, senyor, sembla que vostè ja està pensant en alguna cosa dolenta perquè si t'ha d'interès que té un menú de single què passa, que vol ser single? No, no, no, amb absolut, amb absolut és que jo eh, eh. l'altre dia, dia vaig llegir amb el bloc d'aquest senyor que vostè odia tant el senyor Fidalgo mm. que eh, amb quatre duros es feia un menú que em van fer ganes de fer-me'l no perquè hi ha moments que jo haig de tenir sol perquè la meva senyora no està a casa i vaig pensar, potser això hasta me'n sortiria però no em vaig atrevir no em vaig atrevir <coughs> Bueno, bueno, hi ha diverses propostes, però farem la més interessant. Però abans de tot, pensa que un single sempre, sempre, abans d'anar a la cuina, mm. sempre té dos, dos manaments que són sagrats. Que suposo que els sabràs. No, no. deu ser lligar amb l'obrina que et faci el dinar. No, no, Ui. no. Doncs pues, dos manaments del bon single és No enciendes el fuego si podes abrir una lata. Ah, això. Sempre, sempre. I la data de caducitat és sempre relativa, sempre. Yeah. a veure, 4 anys amunt, 4 anys avall tampoc no importa mm. exacte, exacte, exacte. Sí, sí. exacte això i això amb, amb, amb productes frescos pff, no passa res, no passa res. Diu, però està però quan... verd, es treu una mica el verdet de sobre i exacte, apren. quan veus el verdet què fas? el treus una mica i ja està no, home, no, le saludas hola, como estamos, como va la colònia bien, bien, eh? bien eh, eh, vale. por favor, no, no, no me lo tengo hoy no, exacte, vale. exacte, doncs pues jo en vez de single m'agradaria ser l'EP Hombre, aquest, aquest, és dolent, aquest és molt dolent, ja ho sé, ja ho sé. Ja ho jo aquí sé, jo sé com van disque. Sí, molt bé, molt bé. Eh, L'he empeorat, eh? Es, sí, es sí, la sí. Eh, eh, nos està bajant el xare, eh? Aquí estem baixant xare, eh, ja? No et preocupis, no et, preocupi, no et preocupi. Ah, quan, quan jo acabi, torna, torna a pujar. No, no, no. Ma, ara, ara amb el menú segur que ja estarà... A veure, preneu paper i llapis, singles. Exacte. Veure, o sigui, sultarons. Avui farem un menú molt simple, que és un menú que es diu el guison a cuisin, Ara, els, són menús molt simples, però són menús que no cal cuinar, Exacte. que no, no té cap gràcia. Llavors, el que, que, que, que, que proposem és agafar quatre elements i fer una cosa que sigui molt fàcil mm -hmm. i que sigui barata. O sigui, com, com, eh, en vez del Ferran és el Cutre Man és sí, vale. Congelado Sadria. Exacte. Uh, a veure, senyor Sergi Garcia, prengui nota, el nostre vale. tècnic ara sona, patronata. I sona coixint. Vale. Aneu a una botiga bonària, que n'hi ha la tira, apreneu sí. de la gent, alguna? Doncs pues no ho sé, diu que, es, diu que no. No. A la la Premià de baix. Al És igual, la Premià de mar, no. és igual. Pues, no... a, aneu allà. Aneu allà. Des... Aneu Fem allà o excursió. I, eh, per alguna cosa especial? Sí, perquè és es que el, allà tenen plats precuinats que estan molt bé de preu. Però molt bé de preu. Allò perquè... I jo el que proposaré avui és una xurraleta, però que és molt fàcil de fer, i per 4 o 5 euros et fots les gotes. Aviam. Bueno, primer, es, si allò el toque és sano, perquè se ha una mica de toque sano, en cada ah. que se sí. Una menestra de verduras con gradas que cuesta un poco más de un euro mm -hmm. y que foch las botas. Hay sol, agafas, eh, lo, lo hierves con tranquilidad, no le pongáis avecrem, por favor, porque si le ponéis avecrem, igual la olla se la anda sola. No, no. Mm -hmm. no. Se os Es ya. el toque sano, te explico. Eh, claro. sí, o sea, sin sin el toquecito este. Nada, no avecrem, no, no ave estroncio, no no... Nada. No, nada, nada, agua. nada de poner ah, cosas raras Agua con un poquitín de sal Exacte, i una mica d'oli, que també venen un, boli, un oli bastant, bastant bo a, a la botiga Bonària. Ei, no m'han de anar ni tinc cap família a la botiga Bonària. No, no, no ho pues no no, sembla, eh? No, no, no, no, no ho, ho dic perquè és que realment, aquest, eh, per fer un menú barato està molt bé, però no tinc no concessions, no, no importaria, però no la tinc. Bueno, ja passarem és que, és que de totes maneres. El professor Cotremant té una, té una virtut, que és un especialista en, en explorar supermercats. Uh -huh. Llavors coneix molt els preus d'un a claro. l'altre, llavors orienta. I en època de crisi penso que això també bé, fa bé. Va bé. Eh? bé. Sí, hombre, sí, marcas blancas, hombre. Yo siempre le digo que on, on, on un yogur día, que es que se quita el darone, hombre, es que no... no. no el ¿Para que se quita el, el griego. <risa> Vamos, un yogur día es, am es amigable, es barato y seguro que seguro que es tan tóxico tampoco como el darone, pero bueno, eso es te o sea, Y caducado va mejor come si caduca ja es si sí, si jo caduca i no no he dona buscar la, a la vera perquè ve cap a mi, que jo encara que encara té la seva gracia. Això és això, això és el sant so, so <susurra> millor sí. sí. Diu yogur ben i clac clac clac. Hola, señor yogur. Hola, Hola señor yogur. Diu, no. més ben i la cucharita. Digo, "Ara voi." la cucharita que també bueno, no no no, bueno. no En no. fins, bueno, Va. està vamablement estre ja, verduretes. Ja tenim la verdura, sí. Ja ho, segueix un plat. Segon plat. Pouestre amb verduretes. Més, Més verdura 2 no, no eh? euros, euros i mig, 2 euros, 3 euros Depèn, diguem-ne Del de, de, de, de, de que pesi L'objecte en qüestió Però això ja està cuinat? Està cuinat, uh -huh. microones i cataclac Molt bé. Si vols fotre una urquia Avui tinc molta gana Pullar-te-les Unos 3 euros i pico Pullar-te-les en ser El, no, el ja, Sergi està prenent notes 4 euros, <laughs> el, ja, ja té el menú de el demà El tècnic o sigui, ja té el menú de demà o sí, i ja si dices, hoy quiero derrotxar y muy gastar 5 euros, hi ha un redondo de pechuga de pavo que, costa, que es buenísimo. Vale, això, pel, costa mica més, eh? això pel cap de setmana, home, això, pel, pel, pel diumenge. Hombre, allò, sábado por la noche, ¿no? Sábado sea, eh, por la noche. Sábado por la noche, un buen redondo. Bueno, és, suponiendo que encuentres, porque siendo single igual sábado por la se queda en sesiones extrañas. Pero bueno, bueno vale. igual, pero tú ya ja, al menos has cenado como un señor. Claro, claro antes, de, antes de ver la película codificada el, exacto, bueno, exacto, bueno, hay gente hay gente que la mira achinando los ojos, que dice que también la ve. Pero no me claro. descubras Ah, <risa> claro, vale, perdón, perdón, perdón, perdón. profesor, Y ahora bueno, y tornem, postres. Si voleu el postre, un postre super barato que també està molt el yogur yak és excelent, costa por pues, uns 55 cèntims sí, uh -huh. una mica més de dutxa, el flan de ou, el flan de ou, Donal Pego, uh -huh. sembra un flan de ou d'aquests mitx casolà, o sigui sea, el daroni y cosas de estas, da el pego ahora es una mica más car y la tarta de, de fumacha tampoco está malamente y poco menos un eurípico ¿eh? de... si, pero si vuelve a lo barato un yogur desnatado, un yogur normal eh, cuesta unos 15 centímetros uh -huh. y buenísimo y ya aparte, a sorbona el uh -huh. no ven yo siempre recomano, ya os sabeu, un carajillo de Torres 10 uh -huh. Uy, que chulo ¿Y, ¿Y por qué lo de Torres 5? Torre ¿eh? ¿Por qué no de Torres 5? ¿Un carajillo de Torres 10? perquè home, 3.5 seria una mica més justos, però seria una mica més sobrat un 3.10 ah. d'anto que de més de classe. Més categoria, jo, jo, okay. o un soverà El al Sr. Garigots so prenia de Terri, que no sé si encara existeix el Terri. Sí. Ahora, el Terri de 103, eren els eren per a homes, eh? jo reconec que m'he quedat en mitja nena. Sí, i el fundador. Hombre, però aquests ja discos sorpresos quedaven. Veus, veus com ell ho sap, que l'altre dia el senyor Garigota sabia que li parlava? Bueno, però el senyor Garigota sempre... Que són uns discos que no els podies portar a la ràdio, quan en l'època de la ràdio havien tocat discos, perquè al mig es, Està com a nunca! A s'acabar el que es despistava i t'entrava l'està com a nunca! Va, normal. Eh? Sí, sí, ya, pero Abadma, hostia, eran grandes cantantes y a, en, el, en, el, en, el, en el su mejor momento que digan. Sí, sí, José Guardiola, Ramón Caldús... José Guardiola con la niña del Dí Papá, que la niña de okay, Dios había. Bueno, claro. O Bezabia, a Sapigué. O Bezabia, sea, o Sapigué, porque Pero ya... Pero bueno, oye, José Guardiola, gran perico, que va a cantar el del 75 aniversario. el Somos españolistas. ¿eh? Uh -huh. oh. sí, sí, sí, sí, sí. Gran perico. Gran perico y mejor cantante. Mirando al mar. La que esta cantaba ella? Sí. La cantaba ella, ¿qué? No, sí. no, la, no la cantaba Bonita ah, San Pedro o Jorge Sepúlveda. Eh, me que pues, es un partido de las canciones. A, a, no, ara tinc el dubte, però segur que guardava també no, la, cantada. La, la cantada, sí. Sí, la cantada. Sí, però és possible bueno, que la cantessin altres metres, o que José Gordiolo cante tot. Bueno. No, però que a estem sembla ens sonava de Boneta de Sant Pedro o la va fer més o de Jorge Sepúlveda que tenem una edat, eh? Eh? Tenem una edat. Sí, és nota, jo, no? Sí, sí, Escoltim, sí. senyor Cutreman, eh, professor Cutreman, ha provat la truita de patata d'aquestes de de de de Gijóna? No de Gijóna, però Gijóna ni no he entrat mai, però d'altres supermercats. Les de Gijóna té dues, sí. molt L'espinacs, que és boníssima, eh? és boníssima, però boníssima. l'altra la que és la patata normal, és plaf, sembla allò, sembla ciment. ciment. Sí, L'espinacs sí. és boníssima, espinacs amb patata, i dona el pego perfecte, o sigui i no es no conya, eh? No, no. jo he altra gent que no és com jo, que és més normal, entre cometes, i la roda Encara la provaré, que estava allà i la patata sola i jo? semblava com una roda de carro. Jo? No, no, aquesta és durentíssima, però la, la espinacs és, és, no sembla industrial. Ja t'ho dic en setmana. No. O sigui, eh, a mi el que m'estranya del professor Cotremant és que és un senyor que és eh, un ciberita de la patata brava i després es posa cada cosa a la boca, en perdó, que Déu-n'hi-do, eh? Home, ja vaig provar uns fastuosos... <laughs> ganchitos que eren trisquis de, la, de 15 cm mm. que tenia el trial Souque. Yeah, ja, yeah, ja, yeah, ja, eh, ja. Marca, marca tots Fris, estaven bons, però bona bueno, juntava banda. Sí, sí, juntava sí. banda. Ja. Sí, és, ja no en parlemos d'otra, am un altre moment. O sigui, hem acabat en Carahillo i tot, i la beguda que ens recomana. Maiol, que bueno, la bevo sempre sempre sempre en moments de crisi com la actual, cervesa Carrefour és una garantia. La cervesa Dia no està tan bona, la de Carrefour si una, una oferta dos de 2 de 3x2, pues puede po, po, costar a 15 centímetros, una, una de 33 centímetros, y da de el de pego, y eh, entra bien. Sí, sí. Hombre, que no sería una cervecita, y si no, pues mira, agua de grifo, que si nunca no, está bien. ¿Y al que estemos... no agrada el vi? Hombre, en el, el, el, el día, tienen unas ampollas entre un, un euro y medio y, y dos euros la ampolla, eh. que no tiene res, no te eura con el Don Simón... Eh, elegidos o tres serres o el simplenyorat del Batur rico. No van no, veure. No és el vi grec aquest que, que porta el dia. No, no, hòstia, el, el de Tetrabric, aquest, hostia, sí. no, no, s'usplau. Aquest, hòstia, quan d'entre els 18 de i els 25 anys vaig fer unes quantes sangries amb aquest vi entre cometes. I, I, i ells, a quants van matar? No, no, ja... No, es no, va quedar així. Un moment que dije que aquí s'acabó, jo que ja he llegado a los 50. Claro, se, se le limó mucho la neurona, des d'entonces. Sí. Eh? Pues fue una época muy dura, pensa que jo vaig provar vins com Don García, que es que se sembla, sí. Roixella... Campo Viejo, o sea, no, no, ya dije... El Campo Sergio, Viejo, Déu-n'hi-do, eh? Hostia, era dur. eh? El dia estava entre els peores. Si hi ha algú que està berenant, hores d'ara ha deixat de berenar. Ja sí, Déu-n'hi-do, Déu ja li dic ha deixat de berenar No, home, no, hem eh? parlat de la truita de patata d'espinaques, que està molt bo però, bueno, pensa que aquest programa és millor que el Biomanán, el Gathamás. Això sí, <ríe> sí, això sí. I ha demostrat vostè que amb el sou que li paguem pot allargar-se tres o quatre mesos. Hombre, bueno. aquí, aquí estira l'euro. Oh, <ríe> i, I tant que s'estira, sembla un xiclet. Potser li passem al senyor Solves també alguna d'aquestes receptes, veient si també estolvia alguna cosa. Eh, Hombre, no, però ens no, no, i, per obligació. Home, el senyor Solves, jo crec que... Eh, no, però pues estic convençut que mai no he aprovat la truita de patates del, del Bonària. No sé per quina... Tinc, tinc aquesta sensació. Llavors aquests problemes que té al cervell que no acaba de coordinar, de què deu ser? Ostres, jo... No, igual. Ostres, home, jo reconec que està tot, el, està tot allà el Congrés sentit tot allò a al l'afecte, eh? Sí, sí però, però no, és, que, dius, és que aquest home se'ns encasquillarà en un moment o altre. No arranca, no arranca aquest home, no, no té sang. Està pensant quan aquesta gent que està parlant i de sobte sembla que no, que no, que no parli, és perquè es pensen, pensen el que han de dir, clau, i ells es no s'encallen. En fin. En fin. Professor Coutremant, la setmana que ve ens prometà algun, tindrem una sorpresa. No sé, és es que tengo que veure si llego, pues después pienso provar tot lo que hemos hablado, con lo cual a veure si llego. <laughs> bueno, a veure, eh, si té algun problema des de la Ubi li podem fer igualment, vull dir, li trauen el tubo durant un momentet, parla i després li sí, tornar a posar al tubo Exacte ja? pues que em... Però que no vingui el senyor Garigot a el tubo que sabrà què farà L'hem el... perdut, el senyor Garigot Si ve el senyor Garigot a treure el tubo, li asseguro que li traurà el tubo els llençols mm. i la cartera que deixi per allà Li traurà tot <ríe> sí, la bombona, sí. Sí, I la bombona, sí Sí, la, la bombona, el deixarà nuet, nuet, nuet, nuet i ho fa cansa eh? No, no, no per favor <ríe> En fi, professor Cotraman, moltes gràcies Tornem a trobar la setmana vinent Ok, company, adeu Gràcies, ad Anem amb la música d'un grup que, que està format per un, el senyor Estivill, que ara és metge de la son de l'hospital. El doctor Estivill I la cantava. seva senyora que és psicòloga, junt amb un altre que és el Martí, l'Isador Martí. Que, que també és metge? Fer... No, l'Isador ah. Martí és cantant. Ah. els dos també eren cantants. Oso. I vam fer un grup que es deia Falsterbo 3. I cantàvem una cançó que diu Raons que arriben, que era d'un senyor nord-americà, que ara no me'n recordo el nom perquè em falla la memòria molt, però és una cançó que està molt bé. la vinguda de l'hivern i creieu que és el final quan res no pot esbuirar ni el somnis que heu somniat i una esperança oblidada i em dieu que voleu restar amb mi que voleu ser els meus amics i us pregunteu on anem on hi un vers, una raó i no podeu acceptar aquest temps de recomençar, de ser tan clars com els infants, d'estimar-nos perquè no som uns estranys. Jo tinc les flors i els infants per germanes i germans. El seu somriure ample i sincer alegre un dia plujós amb la música suau. D'una tarda vora el mar Som promesa d'un futur Que esdevindrà realitat Quan s'enfons s'enfonsen les ciutats I han desertat de ser lliures El sol es pon aviat I sents fred i et sents cansat Està escrit en els deserts i en el cor de tots els homes, en les mans i els pensaments, que els que es fan com els infants, només els que es fan com ells podran retrobar la llibertat. Jo tinc les flors i els infants per germanes i germans, Els seus somriure ample i sincer, alegre un dia plujós, com la música suau d'una tarda vora el mar, som promesa d'un futur que has de tindre realitat. Moments històrics. El general Custer. El general Custer va decidir anar a Little Bill Horn, perquè va escoltar en el programa en companyia que els índies de Jerónimo estaven tots de vacances a Hawaii. Malauradament, la informació no era del tot exacte i el General Càster va ser aniquilat junt amb tot el setè de cavalleria. En companyia, un programa gens riguros. I ens queden quatre minutets per arribar a les vuit del vespre. Estem en directe a l'estudi central de premiada del ràdio 91.4, la freqüència modulada. I ja els explicaré una petita cosa. Imaginin un món que està tot arrasat i que hi ha un dictador que el governa i que té una obsessió. Acaba amb un clan que es diu de les dues lunes, els únics habitants del planeta que són capaços de fer-li ombra, fer ombra amb ell. O sigui, són... el clan aquest de les dues lunes són els únics habitants del planeta que són capaços de fer-li ombra. Mm -hmm. És que estic traduint directament. Intercant. Quines coses, que... xulo jo, eh, també? Sí, sí. Sí. Doncs hi han dos germans que són l'última esperança de la civilització per salvar-la. Mm -hmm. Doncs tot això, a part d'una nena i que hi ha un mussol, etc etcètera, etcètera és són els un, ingredients. Un, un, uns ingredients de les 391 pàgines que té el llibre Les dos lunes o Dos lunes sol que ha escrit la Caré Santos i quan un es troba una situació com aquesta que dius, hem d'entrevistar amb una escriptora que a més és periodista i a més és crítica literària dius, què li preguntarem? quasi, quasi a un li entra en ganes de dir Caré Bona tarda, per què no fas tu l'entrevista? Bona, bona tarda. Bona tarda. Jo la feina, home, i això no està bé. No està bé. Ja ho has fet amb el, el bloc de les dues lunes, que et vas fer una autoentrevista. Sí, però perquè m'ho van demanar, eh? Això em fa una mica de vergonya. Ai, però també t'ho demanem i nosaltres. I deia, les regles del màrqueting manen, i si a mi em diuen que m'autoentrevisti, m'autoentrevisto. Però és una cosa, com podreu comprendre, que no tinc costum, eh? Perquè no m'explico coses noves i m'aborreixo. Ja. Yeah. I a més suposo que no, no et deus treure coses de dintre. Ets més poderosa si t'autoentrevistes tu. Quan m'autoentrevisto? Ai, no ho sé, perquè és que tots els fràstics ja els conec. En tot cas, la cara obscura no té gaire gràcies explicar-me-la a mi mateixa. Sempre està molt millor explicar-li a una altra. I la cara oscura aquesta que dius l'expliques amb alguns llibres? A tots. El que passa que no us diré on. Evidentment. A tots, a tots. I aquell escriptor que no us despullin en algun lloc de les seves novel·les potser Permeteu-me que digui que no m'interessa gaire, en realitat ja. aquesta... Escriu-me des, de des de la cara fosca I, i, la, i la cara clara és aquesta que us ensenyo ara, aquella que faig servir per sortir amb els amics i que mm -hmm. faig servir casa, però s'escriu des de l'altre, sempre. O sí, sigui, ara és el moment, diríem, de la promoció, per entendre'ns. És la promoció, ara estàs, diríem, al moment de vendre el llibre dos lunes. Home, jo ho diria una conversa d'amics, no? Va. Millor. Jo, jo m'agradaria preguntar-li a la Cara, i em sembla que l'altre cop que vam parlar amb ella ja ens va comentar que tenia ganes d'escriure un llibre com el Dos Lunes. És aquest el llibre que ens comentaves ja, que portaves pensant durant molt de temps? Sí, a mi m'agrada testar gèneres diferents i veure, medir-me una mica les meves forces, veure que soc capaç de fer en terrenys que no tinc gaire transitats, i, i aquest és un d'aquests casos. Mm -hmm. No sóc una lectora de ciència-ficció molt devoradora, però sí que alguna vegada l'he tastat i m'ha agradat i tenia ganes de provar-ho. I bé, bueno, això és dos lunes. Però no sé si ho repetiré. I no, no sé et... si ho repetiràs, perquè... No, en aquest gener no. No? No, perquè a força d'anar tastant uns i altres també m'adono de quins m'agraden més i quins m'agraden menys. I, I segurament aquest, que m'ho he passat molt bé, eh? però segurament aquest no és d'aquells que més m'agrada. T'ha donat més feina que els altres, per exemple? M ha donat molta feina aquesta novel·la, sí. sí. Molta, molta. Jo, molta jo sé perquè durant un temps fer... passaven donar el blog i tot, no? Sí, sí, sí, perquè no em satisfeia gaire, perquè perquè hi havia elements que jo volia que es quedessin molt plats i no sabia si quedaven. Sí, molta feina. Una novel·la sempre dona molta feina, eh? Mm -hmm. Però hi ha algunes que surten d'entrada d'una mica millor que altres i aquesta ha, ha volgut escriptures i reescriptures. Uh, jo el recordo una vegada que, no sé si ho vaig llegir el teu blog o ho vem comentar, que tu deies que una novel·la, malgrat que estigui escrita molt de temps, no és sinònim de que sigui bona. No, i tant. Jo conec Bodrius escrits en 10 anys, igual que conec novel·les escrites en 3 setmanes que són fantàstiques. Jo crec que, que mesurar una novel·la pel temps que estiguen a escriure-la no, no, no té gaire sentit. S'ha de valorar el resultat final. Tan és el que l'autor trigui. Pot ser que sigui producte d'una il·luminació, d'un desig d'explicar alguna història que t'hi poses i l'expliques i surt perfecta o pot ser una novel·la escrita durant molts anys que no acabi de rotllar perquè alguna cosa no funciona. Uh, si costa tant, deu ser que dius, no està fluït. Llavors, per, per no. tant, serà, serà una mica, mica ferragosa de cara al lector. És que cada novel·la marca el seu tempo, en realitat. I tu, I tu has de saber quan el resultat final és aquell que tu volies o és el millor que pots donar. Però obsessionar-se gaire, m'he trigat tant o he trigat quan, crec que no és bo però això és el que diuen els lectors, et pregunten i quan vas trigar, m'escriu-la i si dius 10 anys, diu, no, home, pues deu, deu ser bona, no? Sí que dius, eh, Un mes, buf, pots comptar, diu, pots comptar. Ho s'haurà fet sí, sí. de pressa sí. i corrents. Però això és com la cuina, en realitat. Exacte. Jo crec que la gent no acaba d'entendre, això, de, això de la, de la velocitat d'escriptura. És com si tu diguessis tot la, tots els plats bons a la cuina, tots els menjars bons, són aquells que es fan a foc lent, no? Uh -huh. Diria, home, i un ou ferrat. Clar, un nou ferrat, fes-lo al foc lent i et sortirà un nyap no un nou ferrat jo crec que cada cosa vol el seu temps de cocció i les novel·les són també així volen el seu temps de cocció eh, jo, com t'he preguntat abans si eh, posaves alguna cosa de, de part teva a les novel·les tu m'has dit que sí jo és que recordo que vaig estar llegint el síndrome de Bovary i allà hi ha, hi ha un... no, no, ai, no, no és que em va, em va sobtar que un personatges practica el sexe tàntric Sí. I dius, doncs pues, es deu haver documentat molt bé, el que passa que després eh, parles de que és un, com una mica avorrit, com una mica... És dolenta aquesta pregunta, eh? És eh que sí? Sí, sí, jo no és pensava que... que fossi tan dolenta. És que ara, és molt dolenta. Ara potser abuso i tot. Sí, no, jo això del sexe tàntric no ho toco. No ho... No, no, no, això va ser documentació. Pla que també pensaràs que si practiqués el sexe tàntric potser no era el moment d'explicar-t'ho. No, ja, ja, també. també, també. El, que, el que passa que sobta, no? O sigui, em van sobtar mm. a diverses coses, aquesta novel·la. Una altra és la, la, la dissecció que es fa del món editorial, no? del lector professional, del, de, de, de l'autor, que és com una mica, entre cometes, cretí, etc. Dius, tant és així, és el món editorial? Sí, bueno, el síndrome de ovaris, que és la meva novel·la més gamberra, eh? Ja, ja. <laughs> i em venia molt de gust que em sobre algunes coses que conec i altres que no tant, però el món editorial, per suposat, per suposat, és que dona per moltes paròdies, eh, el món editorial, uh -huh. I, i en aquesta novel·la em va venir molt de gust parlar d'algunes coses que passen al món editorial, i tant, eh, jo... i, tant i autors com aquest n'hi ha, i editors, i secretàries de direcció, uh -huh. i agents, i tant. I creadors d'èxits. Per suposat, uh -huh. no, no, creadors d'èxits n'hi ha, perdona, cada vegada més. Mm -hmm. el, que, el que ja comença a escassejar en el món són escriptors dels d'abans, criadors d'èxits, n'hi han vint a cada despatx. Ja, yeah. yeah. que llavors suposo que són aquells que, que deuen cridar amb un autor i dir escolta, mira, ara porta molt això de coses tipus Código de Vinci, tipus La Catedral del Mar, escriu mm -hmm. un llibre d'aquests, home. Clar, és allò. ara Ara jo el que noto que funciona és les novel·les amb Jesucrist com a personatge secundari, una trama amb Templaris mm. i un misteri amb, un, amb una parella de detectius que han de ser home i dona, i busquen un escriptor que els hi faci. Jo també t'ho dic això perquè el senyor Ensón l'altre dia va fer un, un escrit que deia que el Premi Planeta funciona així, que li encarreguen amb un autor d'èxit eh, que escriu una novel·la i que ja saben de, que, que és un senyor que vendrà. Mm, mira, no jo... sé si vas llegir el, el reportatge del senyor Ensón. No, no el vaig llegir, no, no, no em sorprèn, però també m'enfada una mica que els premis d'entrada tinguin mala fama. Mm -hmm. I penso que, com una mica de vot de, de, de confiança li hauríem de donar, no?, al Premi Planeta mm -hmm. o a qualsevol premi. Que d'entrada no podem dir que una novel·la és dolenta abans ni d'haver-la obert, Sí, oh, Ostres, deixem, mirem a veure què ha fet el Fernando Sabater. Primer s'ha de llegir. Ha... No, no, ell, ell es referia, no que bona dolenta, sinó no, que això ja estava ja estava era com dit, A veure, uh, Fernando Sabater, fes-me una novel·la sobre tal cosa i que tindràs el planeta, i ells saben que el Sabater ven. Mira, els premis no són mai tan nets com, com un podria desitjar, però tampoc tan bruts com es diu. No, no, tu has sigut jurada sí. de premis. Sí, sí, sí. I t'han intentat subornar alguna vegada? Allò viu per Nil... No. no, mai, mai. Em temo que això no és la màfia, eh? No, I, no, mai. Home, jo, jo i... ho faria, jo si sí t'envies algun... T'enviaria per... un pernil, cara, t'he enviat un, un pernil. pernil? Eh? Però pata negra, eh? Sí, sí, sí. sí. Escolta'm una cosa, lle, lle, lle, llegiu els, el, els llibres de veritat? Perquè també es comenta molt que el jurat acostumen a, a passar-se al llibre sense llegir o llegeixen molt per damunt. Mira, això funciona de la següent manera. Generalment, quan, quan tu ets jurat d'un premi, mm -hmm. hi ha tot un tot un comitè anterior que selecciona totes les obres que s'han presentat uh -huh. i a tot te arriben 5, 6 potser 7 uh -huh. i tu llegeixes aquella, aquella no llegeixes les 240 no obres que s'han presentat ja estan filtrades Clar. tornem a les dues, sí, a les dues, a les dues lunes. lunes a mi m'agradaria que m'expliqués una mica eh, de què va el llibre, una mica ve, ve, ven amb la idea del llibre per, per animar-me a llegir-lo insisteixo, insisteixo que soc mala venedora eh? però va, va intento, intento explicar-vos que... és allò que vaig voler fer doncs, primer de tot una novel·la on la fantasia fos molt important. I després volia parlar d'un tema que a mi m'interessa molt, com a autora i com a lectora, que és la màquina del temps. Uh -huh. mica a mica en l'estela d'Awells i d'autors que ho han tocat abans, però uh -huh. també, a veure, és un tema clàssic, eh? Els grecs ja en parlaven de viatges en el temps, perquè des que tenim consciència de la nostra pròpia finitud com a, com a persones, que tenim interès també per saber què va passar abans i després. Mhm. Uh -huh. Per això em, trobo que és un repte gran aquest tema i, i em venia de gust abordar-lo. Aquesta estava ser el plantejament i, i a partir d'aquí doncs és una novel·la que parla de viatges en el temps, en el passat i el futur i que vol deixar una mica de substància en el lector. Mm -hmm. és, és un llibre juvenil. Mm -hmm. També. Sí. No, pregunto, no, no, no ho sí. sé. No però us... molt aquella... Sí, és un llibre que s'ha publicat en una col·lecció per joves mm -hmm. però mi insisteixo en que m'agrada molt aquella definició de la militacidor de, de de la literatura juvenil que diu que és aquella que també poden llegir els joves. Exacte. D un bon llibre l'ha de poder llegir el jove de 17, la seva mare de 45 i el seu avi de 84. I per què el llibre que diuen per adults no el pot llegir també un jove un jove de 17? Per supposat que el pot llegir. I no. És que, de fet, un jove de 17 ho pot llegir tot, eh? No, el que joc de 17 és, és tant lector com vosaltres i com jo. El que passa és que una mica és el que parlàvem abans. Vull dir, aquestes classificacions, aquestes... Ara toca parlar de pilars, tots escriure sobre esglésies. Ara toca parlar de no sé què. Aquest és juvenil. Aquest és de, de, de, de l'altre gènere. Vull dir, totes aquestes classificacions despisten una mica o simplement és puro marketing? Mira, qui, qui només es quedi en el, com a lector en aquesta classificacions i en aquestes modes, en realitat li falta un bull, no? En Exacte. realitat no ha passat d'un nivell baixet en, mm. en l'escala de lectura. No és ni més ni menys criticable, però vull dir que tothom ha de llegir que li doni la gana amb tal que ho disfruti. Però, però sí que estaria bé adonar-se que hi ha bastant més, més enllà. Mm -hmm. hi, ha, hi ha vida després de, dels bestsellers no, no, sí. sí? i va bé saber-ho. Però això, això no passa gaire, eh? Vull dir, perquè em sembla que hi ha gent que es compra dos llibres a l'any o que li regalen per Cada Sant Jordi. Més, eh? Eh? Cada cop més, Cada jo cop... optimista amb la xifres sí? de lectura. Sí. No. Penso que llegim més que mai i que anem per bon camí. Jo, jo t'ho deia perquè tinc alguns amics que són mestres i jo sé que tu has donat eh, conferències a col·legis i un, vaig estar un dia discutint amb un d'ells que em deia es que jo els obligo a llegir el Tirant lo blanc i els obligo a llegir La Colmena i els hi obligo i dius, pues els obligues a llegir uns llibres que no sé si fomenten gaire la lectura o gaire ser lector. Bueno, jo crec que aquí fallen varies coses. Primer aquest verb que estàs utilitzant, obligo. Clar. Obligació i lectura ai, é, és, és dura. mala molt malament. Clar, eh? molt malament. Sí. Per això però ells obliguen a llegir uns llibres a l'any? Sí, sí. I després la necessitat o no de llegir els clàssics de la secundària, uh -huh. això també ho poríem discutir molt. Clar. Jo penso que sí, saben llegir tirant-lo blanc i saben llegir el quixot. però potser n'hi hauria prou si algú els explica què és el quixot algú els explica què va voler fer Cervantes, qui era Cervantes, on l'hem de situar i en quina tradició, i els hi llegeix quatre capítols i, a més, els millors. Tu, el capítol dels Molins, el mm -hmm. capítol on crema la biblioteca... Ja està, sabrien qui és, se s'assabentarien i s'ho passaria pipa. I a part d'això, eh, no obligar-los a llegir i que llegeixin altres llibres, que millor sí que després, més endavant tenen interès per llegir tot el llibre. Seria molt millor. Clar, la secundària el que s'ha de crear són lectors. No gent que, que, que detesti els llibres per la resta de la seva vida, sinó gent que s'adoni que els llibres són fantàstics i que els llibres pot viure aventura que la vida li negarà. És incitar-los no. a llegir. Sí, o sigui, treure una mica el tòpic de ja veuré la pel·lícula. Sí, sí. que sota. No, també pots veure la pel·lícula, sí, no, no, no, perquè no, per diu... una cosa no està renyida amb l'altra. pot no. veure la pel·lícula no. i jugar al videojoc i sortir molts amics. Ja, però però no, però el és... llibre és oci. Exacte, vull sí. dir, però una mica que vagi tot relacionat, o sigui, que, que llegeixis el llibre, que, que puguis jugar al videojoc i que vegis la pel·lícula, vull dir, les tres coses. I tant. I que llegeixin còmics, també. També, tant era, tan, en, també de tant en tant. Creen molts lectors dels còmics. Jo sóc una gran partidària dels còmics. Menys mal. <laughs> Perquè no hi ha molta gent. Bé, bueno, això, ara que no se'n diuen còmics, ja ho sabeu, eh? ara són novel·les gràfiques. Sí, bé, però és que aquí, aquí ha passat un procés, sí. i és un procés, abans un, un autor feia un parell de pàgines i ja l'agafaven en una revisteta i anava tirant. Després ja van començar a ser àlbums de 32 pàgines i ara si no portes 60 o 80 pàgines eh, dibuixades, ja no t'agafen Ja on t'has de riesgar fer el que tu fas escrivint, doncs pues escrivint-ho i dibuixant-ho. Mm? Bé, bueno, sí, però... però... L'Ibanyes encara és viu, eh? I Mortadeli Fidemona ah, sí, ha fet molts sí, l'actors en sí, aquest sí sí sí, la sí, sí, sí, sí, sí. I a l'Astèrix i el Tintin. I tant, bueno, i el Tintin, per suposat. Que no tot és aquesta cosa d'adaptem Adaptem Hauster, va, que queda també llegir-se sí, sí. llegir sí. a la trilogia de Nova York en còmic, home, no, no és això només. No, no. exactament no. no és això. Care, moltes gràcies per estar aquesta estoneta premiada del ràdio, compartir i explicar-nos una mica què és aquest nou llibre, Dos lunes, de Cari Santos, que estàs... Em sembla que estàs per Sevilla, no? Sí, per Sevilla en do, aquest do. moment. Sí. Estàs viatjo, vi, viatgera. Sí, perquè és la tapa de la promoció mm. i aquests dies sóc nòmada. Ah. És, és com els cantants, sí, sí. no?, que treuen un disc i han de fer promoció. Ah, noi, és el d'aquest mercat editorial. Sí, sí, sí. sí, sí és, això, no, això, no, no. això és el Vull, que a toca. A per Sevilla és una cosa que m'agrada molt, eh? Home, si és molt maca. Sí, allà, sí. també però ja sabem que és viatjera i que vas estar també a Nova York no fa gaire inclús vas aprofitar per escriure sí, però jo, jo sóc caram. un seguidor del teu blog, no ho sembla sí. eh? ah, no, no, sí que ho sembla, ho noto no? estàs ah. molt ben informat el passa és sóc, sóc un lector anònim d'aquells que mai t'he deixat un comentari no, doncs fes-ho, va però jo, jo segueixo el teu blog, sé que estaves a Sevilla que vas tenir, dius, ara deixo el blog una temporada per poder escriure mm -hmm. eh, en fi, vaig seguint-te seguint exacte, te. doncs no deixis de fer-ho i moltes gràcies a, a... moltes gràcies a tu, Cari vinga, fins quan vulgueu fins ara. Deu siau Adéu. Anem amb la música del senyor Ryan Adams. Well, I went down to Houston and I stopped in San Antonio well, I passed up the station for the bus Was to find me something But I wasn't sure just what Man, I ended up with pockets full of dust So I went on to Cleveland And I ended up insane I bought a borrowed suit and learned to dance And I spending money Like the way it likes to rain Man, I ended up with pockets full of cane Oh, my sweet Carolina What compels me to go Oh, my sweet disposition May you one day carry me home I never been to Vegas, but I gambled Building new sprint boats, I raced to sewer maze Been Trying to find me something, but I wasn't sure just what Funny how they say that something's never changed. it's just my light bulb burning now well, I miss, miss Kentucky, Kentucky and I miss, miss my family. family all the sweetest winds they blow across the south oh my sweet Carolina what come tells me to go Oh, my sweet disposition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 el que corre en cotxo, oh, El cotxo o Fernando? El, el conductor. El Fernando. Per què diu? Jo l'estic invitant al meu programa i no vol venir al meu programa. Aquest noi només va a Tele5, només parla per Tele5 no vol venir aquí. Bueno. dius, Andreu. Andreu et vaig refrescar la memòria. Tu saps que el senyor Monegal, no el nostre, a l'altre, t'ha convidat al seu programa i tampoc no hi vas li tens por. Bueno. Home, tots tenim un més i un menys. És, com diria el senyor Monegal, és la ratomàquia. És la ratomàquia de la televisió. Ha eh? quedat bé. bé. Doncs això que ho sàpiguen, senyors i senyors. Veus, bueno, aquestes no, coses veus, queden sí. lleig. Si hi ha algú que no vol venir al programa, doncs no fa falta que dius, doncs aquell no vol venir. En canviar a la Sergi que ha estat, però jo he sentit amb el Francino. Bueno, escolti... Heu passat ràpid. Sí. Bé, senyors i senyors, ja que estem parlant, ara no, no té res la següent notícia que els hi vaig a comentar amb el senyor Andreu Buenafuente. Buenafuente ja, pum, pam. Eh? Hem, tancat, no Hem tancat. Ara anem a parlar de Ganduls per això he fet ah, per part. això he fet el par, la, sí. La, la part. Sí, punt passa. i a part. Val, eh? que dius, ara aquests dius, mira, anem a parlar de ganduls. D'aquí parlem de ganduls. Anem a parlar, primerament, d'un senyor que es diu Renato Bruneta. Home, el, el Renato. El Bruneta és un senyor que fa metro 60, i seixanta, no, eh? i no va de broma, aquí està la foto el que vostè veure, i és el ministre d'Administració Pública d'Itàlia. D'Itàlia. I aquest senyor diu, es fins als nassos dels ganduls. Ja. Yeah. Eh, no comence... parla del jefe, el seu jefe? No, no, no, no. No, no, no. Ell ha aconseguit en tres mesos que les baixes per malaltia, que eren d'un 50% a l'administració pública, mm -hmm. es reduïssin. Que l'oceu no és per malaltia? Okay. No, no l'oceu és que, escolti, l'espermatozoi és carrencit i va fer el que va poder. Eh? I si l'home es va quedar en 1,60 metres, escolti, es va quedar en metro no, no, Ara, 1,60 metres, no sé si és per això o és perquè li pesa molt allò que té entremig de les cames. No, home, no, no, això és perquè, quadrats, no ha perquè no ha crescut més. Els ha de tenir quadrats. Momento. Eh, per aconseguir que una colla que cantuls fagin a la feina. Bueno, d'entrada és... amb el Palau de, de diríem, on està el govern, on està mm. el cavalleri. Sí. Eh, els hi ha posat un cacharro per, per fitxar. Per, per fitxar. O bé, ja està bé. O sigui, un torniquete, tu fitxes i has ja d'entrar d'entrada. I, i, I quan surts, com que el torniquet em marca, clar, pues es torna a fitxar. Diuen, "Uix, este ha eixit d'antes de hora." Has una tarxeteta. Exacte. És més bé. que res perquè diu que, mm, hi han exemples que són, eh, realment esferidors. Mm -hmm com, per exemple, eh, el senyor, un senyor que es diu Giuseppe Garcillo, Garcillo. que és l'alcalde d'un poble que es diu Bansi. Uh -huh. Aquest senyor eh, va fer 166 plens en un any. Mira, no sé treballava, no? Cobrava un tant per cada ple. Clar, per això tots. Ple, ple extraordinari, sí. El que passa que els feia a casa seva, perquè wow. el poble té 1.500 habitants, els feia a casa seva, ell mateix el redactava, firmava i ho enviava. I he hecho un pleno, sí, he hecho un pleno, he hecho un pleno, he hecho un pleno, diu, Maria, va. He va. solo existiré yo, pero he hecho un pleno. Votem, Maria. No, Vinga. votava ell sol, diu, només si existís jo, ah, votava ell sol, bé. per unanimitat, i caixa cobre. Va, està eh. bé, No són sigui, Però... coses d'aquelles d'això. Home, aviam, això és espavilar-se. Sí, és... sí. Ah. Després hi havia un altre senyor que era un funcionari de la, de, de la, de la província de Mallare, mm -hmm. un... i del poble de Mallare, de la província de Sabona, que un bon dia doncs, el van atendre en amb una ambulància perquè estava al mig del bosc i un company li va fer un tiro. Bueno, això I ja tal. passa. Bueno, això passa. De cassera, I clar, quan va allà, li va escoltar, vostè què fos del bosc? Si a aquestes hores hauria d'estar al seu despatx. Bueno, diu, no és que hi surti a mirar clar, de... una font que rajava malament. Diu, vestit de caçador i amb escopeta... Bueno, s'ha de controlar... Diu, oh, adiam. miri, passava por aquí. S'ha de controlar eh? la, ah. el bosc... La... Mm. Tot això s'ha sí, de controlar sí. molt, i llavors vull dir, si no si no raja... I si tu te'n vas al bosc a controlar, per exemple, la font... Has de, no? la... has de portar l'escopeta. Bé, com a mínim anar vestit adequadament. I l'escopeta, per si a casa t'has de defensar d'un conill. Conill. De conill o... Una... Sí, ara, tu, si trobes un conill, sempre has de treure l'escopeta. Exacte. Diuen, no sé, eh? Sí, sí, bueno, no sé. sí, sí per assostar-lo, per assostar-lo. Cert... No sí, per cert, ja que estem parlant d'escopetes, de, eh, s'ha donat un un cas de, bueno, un cas no, varius casos de que hi ha senyors que eh, reben mails que són una espècie, diríem, de, com de postal, mhm, mm eh, en els hi comuniquen de que han agafat una malaltia venèria. Es ah, sí. dir, vostè, s'en va jo. per aquests mons de Déu, eh, a treure això a l'escopeta o a treure l'ocellet. Sí. I lo millor, doncs, hi ha una empresa que ja tens els els te eh? Mail, sí sí tu, yeah. per no dir-li amb, amb la persona que has estat mira s'ha agafat un sifilasso sí. eh? vas a, a l'empresa et piques i et baixes el mail i llavors l'envies i és un mail molt maco eh? perquè et diu eh, ens, ens, vam, eh, ens vam posar al llit junts tot va estar molt bé m'he fet la prova i no he sortit bé diu l'important no és en què vas venir a la festa sinó en el que et vas endur bueno <laughs> Cosa que dius, sí, sí, coi, està ben redactat està, Sí, és, és fins i tot tendre Tendre, tu, tu llegeixes allò, està... dius ta... I llavors, que, com que no hi ha remitent Ah, no saps no qui saps. és Home, tu però dius... si envies un correu electrònic No, no, no, no, perquè ho fas a través de l'empresa aquesta Ah, ho fas dius, a través de l'empresa enviem, enviem un correu diu... amb, amb aquest senyor Ha tot preciós, però has agafat un sí, SIDA Que mira exacte. quina domteria eh? Enviem un correu amb aquest senyor I el senyor diu, si només vaig estar amb una Sap qui és Sí. si va estar allò boig, allò que dius l'ocellet, vinga a volar amunt Vull. i avall dius, pues, a veure quin t'adau ah. a veure quin t'adau doncs uns, uns que no podran treure a la manguera eh, el són bombers. Els, els bombers de Barcelona pobrets meus pues, vaig passar l'altre dia per d'Ando Quartalillo sí. tenen un tiu allà penjat que es garrifa el tenen penjat pel coll, vestit de bombero amb casco i tot, i amb una pancarta aquí Solti, sembla, sembla... és que és molt vero el que han fet eh? no, sé, no sé el que han fet sí, aviam, eh, ha una... resulta que els hi fan un examen per entrar al cos de bombers i resulta que s'equivoquen a corregir l'examen. Ah, no he que era perquè no, no cobraven. No, però això és una altra història. Per tant, que diu que estan molt... Aquests, estan, és, aquests sí. estan de vaga, no? Però és que aquests és pitjor, perquè... Bueno, és pitjor, vull dir, és molt fort que vostè faci un examen sí. per entrar al cos de bombers mm. i li diuen, ha aprovat. I diuen, mira, ja... Soc Estic, estic a dins, ja tinc la manguera fora. Sí. I llavors, al cap d'uns dies, rep una nota i li diuen, escolti'm, no, miri que la gent que va em, corregir els seus examens es van equivocar i n'hi ha 60 espirants claro. a bombers que no, que no estan aprovats. Claro. Li, li la targeta d'aquella i diu, va estar molt bé allò que vam fer, sí, sí, però guarda't la manguera. Bé. Sí, molt d'això i tal, però, oh... Diu, mm -hmm. no, important no és amb el que vas venir, és el que t'endús. Sí, massa, més eh? o menys, més o menys. <ríe> pues... Oh, que pena, dia, sí. que pena. Coses que passen. Per ser senyores i senyors, eh, si vostès algun dia mm, han d'anar per la ciutat sueca de Sorrasos, Bueno, per aquesta ciutat ciudad. A aquesta més o menys sí. que aquest senyor també ha unit. Diu que menys menons me, me me no mirar a veure esto de la capa de ozono i tant sostenible i més pelas pel home. hombre Clar que sé? Sí. Que... el José María. Sí, ama, sí. O o que ni un... a... figura. Sí, li passa com a ministre que té d'Itàlia, 160, però déu ne. No Los tengo bien puestos. Exacto. Per ser, s'ha pagat més de la ministra aquella francesa que estava prenyada? Eh, no, però... si m'han de demanar un petit consell em Veus? Sí. va demanar un petit consell sí, i li va donar sí, sí, sí. home, pitjor està la Merkel que, sí, que que eh, es, es el perquè... Sarkozy me sova mama, però, però, el Sarkozy me toca vostè, me vostè ha tractat en franceses els franceses són molt carinyosos en si, jo no he véns. tractat en franceses, no, jo no conec francesos. ah no, quan vam estar angolent on estàvem conya, però eren tots espanyols i amb la declaració espanyola amb vostè escolta, ah, el tim, a ah, mi no em va tocar cap ah, francès jo estava per allà i ningú va sobar a mi. Ni franceses, franceses. Ah. Ni, frances, ni franceses. Ni franceses ni franceses, que quedi pues Jo sí que em conec i, i, i són molt carinyosos de per si, oh, sí, els eh? francesos, sí. Sí, són, no sé, són més besucons que nosaltres, eh, eh, la forma de parlar és molt, molt malosa, vull dir, bueno, són més carinyosos que nosaltres. Doncs yeah. això és el que té el senyor Sarkozy. Que és perquè, carinyós de mena. Aviam, vostè... Que imaginis, contenta deu estar la Bruni. Imagini's, dormint amb la Bruni... Ha de tocar a la, a la Merkel? Hi ha gent que és molt pervertida, eh? també l'hi dic ara. Eh? Doncs, ni... Mira aquest senyor, el capquet de la Fórmula 1, que van pillar amb aquell vídeo de sadomasoquisme. Eh? Ah, Què sí, diu? sí. Diu? Escoltem, diu, això diu no l'he dit ni a la meva dona ni a la dona, no ho sabia ningú. Diu, perquè si estàs fora d'aquest món, la gent no ho troba tan pervertit. Diu, escolti, és, és una cosa... Diu, perquè les dues noies aquelles mm -hmm. que, en, que ens estàvem marriant-ho sí. són estudiantes amb una cultura superior, eh? Sí, sí, diu, no té res veure... Anava de boli. Així escurria, així... Anava de boli, a, a, aixins curria, aixins... <laughs> anava de boli per l'habitació, i l'altre me l'ha tingut... Xa, xa, bofue, xa, xa, xa, de vida, de vida. Doncs bé, el que estàvem dient... Niu. Exacte. Uh, si vostès van la, a la localitat, s'ho ha quedat... I... Vigilin, vigilin molt amb el, el, el pàrroco, amb, amb, amb, amb, amb el capellà d'allà. Per què? què? Què fa aquest senyor? Aquest senyor, res, aquest res. Senyor... Dona hòsties. No, no, no. Estava d'això, diu, escolta, aquí, aquí per la casa parroquial, i no sé si tenia un ordinador. Uh -huh. Li van dir, oh, si, sigui, mossèn. I li van posar l'ordinador. I a cada quatre dies truca, diu, escolta, l'ordinador aquest no va, eh? Li l informàtic diu, coi, si té vostè aquí 4.000 virus, diu, han entrat, diu, res, unes poques pàgines de, de porno i s'arrivava s'arrivava a menjar al no, disdo. Perdoni, però això és feina. Ell ja sí. d'està informat perquè pels feligresos. Del pagat. ha d'estar informat on té el pagat. Com, com, com sabria si això és pagat o no Exacto. si no ho veu. Bueno, doncs ell diu, és que els cures també són persones, claro. els monsens també són persones. Ah. Tenim les nostres necessitats. Ah, mare que la va parir. Eh? Ah. I, i, i dona em diu de Suècia. Sí, de la claro. de sueca de de sueques, estan, semnat. Veus, Gross, grossen, grossen, gro grossen, grossen, grossen delicten que té, aquest sí, home, grossen delicten, en fi. Per cert, abans no l'he dit, amb aquest, no amb, aquest dit. Italià, amb aquest italià que va pillar amb els ah, el, el, d'això... El, el, el del metro 60. Sí, el del metro 60, que va pillar tota la gandoleria fina, sí. eh, hi ha un cas que l'home explicava que diu, aquest ja és el colmo dels casos. Mm -hmm. Resulta que hi ha una dona que diu, escolta, mira, no puc anar a treballar perquè estic molt malalta. Llega fa la baixa. l'home però... engega la tele i se la troba en un concurs de televisió. Eh, respondeu este otra vegada. Di'le, ¿vale, "Vamos a poner el rosco." Vamos <ríe> <ríe> <ríe> a veure. Que ja per sè, caradura. Aquesta senyora pobreta perquè no curta, li, molt eh, curta sí, perquè dir-li que, que està mal d'alta i no, home, Diu, no. Estimo eh, eh, Tu, tu posa sempre, tu, sempre hi dies a tu posa TV3 que em veuràs amb un concurs de buscador de voler. Qualsevol feina té dies personals i dius, mira, m'agafa un dia personal. Ja sí, està, sí, no, sí, no? sí, sí, sí. sí, sí. Bé, també hi havia una jutgessa que va dir, ui, estic molt mal, l'altre un... va portar un parter que tenia l'esquena destrossada. Uh -huh. I després també miren i amb una regata la van veure que estava allà tirant de la corda. Yeah, yeah, oh. <ríe> si és que... Com... És que la gent s'ho inventa tot. Per no treballar Sí, però és que no, El que es treballa no són, per no treballar. No són professionals. No. No són professionals. A mi hi ha una gana de és que, hòstia, quan plou, t'has de buscar una excusa per no anar a treballar. Dius, no, si sí, quan plou és quan has d'anar a treballar. Quan t'has de buscar una excusa per no treballar és quan fots sol. I quan Si plou so. per quedar-te a casa és tonto. Clar. Però tu això te'n vas a la feina. Eh? Diu, mira aquest tio, que complidor. I, tu. Complidor. Tu. I, ja i quan aquest... fa bon temps te'n vas a la platja. Quan fa, fa, fa ja. temps... Sí, però una platja lluny. Sí, perquè no et vegin. Per que no et sí, que no hi ha gincameres. Exacte, no perquè, escurri, vostè està d'ajo passar una càmera d'aquestes que, que passa qualsevol cosa, pan mal mal'enganxen ma, ma I, i ja. Està. i clar, llavors s'entera sí. tothom i surt els papers. I s'han cregut que som nosaltres. Això, i s'han cregut que som, que som nosaltres. Som nosaltres? Bé, senyores i senyors, donsem amb la musiqueta i després trucarem amb, el... amb el... Ui, de déu. Després trocarem toca... amb el senyor Monegal. Ens toca la crítica. Sí, i ja comencem a fer mandre, eh? No, mira, ja ho estic mirant així ja m'agradaria que el rellotge fes un salt i ja acabar no, no, vinga, va, anem bueno, per la això, música ai, què acabo de dir? això ja sortirà la setmana que ve bueno, el senyor Demi Russos.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 Bé, senyors i senyors, eh, fil... miris-hi Filiprim, senyors i senyors, que nosaltres... Eh... Filiprim no era un programa que feia... Sí, del senyor Vax. Tanquem la predeta. Ah, exacte. Que per ser es va morir l'encarregat, eh? Sí, ja, ja temps, sí. No, em va servir molt de greu perquè tenia la meva edat i quan es mor algú de la teva edat et, et xoca. Bueno, seria més gran. Bueno, tindria la meva edat igual. Bueno, tindria la seva edat és dir... mort més gran, però tindrà la meva edat Exacte. igual entén vostès? Bé, bé. això ja és monyigal també, eh? sí, això ja també sí, sortirem sí. amb el senyor monyigal és que no, no sé què dir ja, perquè és que cada vegada que, que obres la boca et surt alguna cosa que dius, el Monegal ens ho... Ens, ens ho dirà, no, però no s'ha d'anar en Avui no el tenim aquí. No s'ha de tirar Exacte, s'ha de endavant. Avui no el tenim aquí, no, el senyor Monegal. Així no tenim pro programa amb ell? Oh, que bé. No, sí, programa sí. Oh, perquè, ah, sí? sí? Sí, sí, sí. Perquè ara, no, no sé, té uns d'això que durant uns dies no podrà venir quin directe, hmm. però el tindrem eh, via telèfon. Ostres. Sí, vostè va girint coses que tot això són monegalades. Bona nit, senyor Monegal. Sí, Porti'm porti passat, o sigui, el punt. M'ho he fet punt, eh? Que, sí, està, que, que està sopant? Ah, hola. Hola, hola. Senyor Monigal. Bé, amics, com esteu, eh? Bé, eh, bé, bueno, em, em va trucar vostè ahir i em va dir que estaria uns temps sense venir perquè tenia les coses sí. que fer bé, amb, el se, amb el seu amic Garigot, que veig que ara som molt amics. Ja. Bé, bé, sí, sí. molt amics, vostès. Ah, bé, a mi m'agrada així, amics. Millor tenir amics sí. que no n'amics, eh? Sí, sí, clar. sí, sí. Ah, que li fa massatges el senyor Garigot? Ah, eh, deixem fer massatges i no com a vosaltres cosmuseu. Eh? Sí, no, no, ja ja, però <ríe> trams vola de mussegà, eh? sí, sí. Vigili que un dies quedran cal sudets, eh, amb el següent dirigut. Sí, sí, ens hem a moulluciar, hem volgut fer la ruta aquesta, eh, volem fer una ruta d'aquí al Nadal, als sí. recorsets, eh, som gent que ens volem, eh? volem fer coses noves, vol tenim inquietuds, eh. No, mm. què què està fent, feno, camí de Santiago? No, visten fent un curs de cuina, eh? Ah, ah. Eso doncs, bueno, aquí m'està anant com bolia l'entrecot. Eh? Però no, un curs de cuina vol dir que vostè ha de cuinar, no cada menjar. No, no, no. Sinó, nosaltres fem de jutges. Ah, vostès fem jutges. Bé. O sigui, concurs de cuina. La setmana que ve, que serà? Un concurs de bellesa? Sí, ja veurem, ja veurem. Ja ho veurem. És una ja eh? eh, marxa, això, eh? S'ha rotatòric. Escolti'm una cosa, per què, per què no s'apunta vostè? Mira qui em baila. Bé, amics, eh? La meva panxa no em deixaria... Eh? Crec que li fotria cada cop d'estopa. a la... que va guanyar el Salines, eh? El Julio Salines. Sí. Ah, sí? Sí, sí, sí. No. Perquè l'Obregó va dir que tenia unes guins i no es podia presentar, ai, ai, ai amb les ganes de protagonisme que té aquí no es va poder presentar no, aquí no perquè va dir que tenia unes guins amb les ganes que té de, de, de protagonisme si hagués tingut unes guins i mm. no hagués sigut un arrabat segur que hagués anat fins amb una crossa ah, un i en fi doncs bé senyor Monegal mmm, estarà molt endurit amb nosaltres avui? bé, no, bé, com sempre no o sigui, la meva tasca eh, Ui, és criticar sí, ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Bueno, pues, escolti'm, eh, anem a la feina. No se m'encasquilli, prenguis la pastilla. La pastilla. Ara. Sí. Bé, sí. Ja està millor? Un criança, eh? Un criança? Ui, mare de Déu. Del 2002. Deu-n'hi-do, eh? Com es cuida, eh? Per això. deu Sí, sí, sí, escolti'm, que no la criança que perfecta, se la prendrà no? després de la secció, no? Eh? La criança se la prendrà després de la secció, no? Sí, No durarà la secció. Anem fent, anem fent eh? Ah, fent, anem bueno. fent, bueno. En fi... Bé, amics, eh, aquest programa que se les enginia per fer coses que sembla que en sàpiguen, eh? A vegades inventen conceptes, eh? A vegades inventen coses per semblar que són savis, quan en veritat estan parlant dels instints més primaris, Eh? I per exemplificar això, amics, us he seleccionat un tall de la setmana passada que van entrevistar un bon home, eh, que ja no me'n recordo. Un bon home era, era eh? un escriptor. Un escriptor, eh, que parlava d'un concepte, eh, que era un concepte, una paraula que no, no recordo el nom de què volia dir. La típica paraula que es diu per intentar ser... Eroticolíptics, sembla, una cosa així. Per intentar semblar savi, per intentar semblar colta, però en veritat, amics, fixeu-vos exactament què volia dir això i quin nivell hi ha en aquest programa. Endavant! Aquesta paraula psicalipsi va ser un invent d'un periodista madrileny que va juntar dues paraules...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 Escolti'm, és un exercici molt saxo eh? Que si Ipsos, que si Volva, eh, que si no sé què... És un exercici molt sa, que passa és que vostè en em en sembla veritat... que és una mica reprimit, senyor Monigal. Escolti'm, aquí la secció la faig jo, la faig Ah, fa sí, sí, vostè. no, no, no, no, l'hi deia, l'hi deia, l'hi deia. Faci, faci. Ah. sembla bona fente. Aquí l'entrevista l'ago jo, eh? Sí, sí. Oh, sí. En veritat, que sí psos que si no sé què, eh, quan en veritat, o sigui, el que vull dir era tocar una, una... Bé, això que... Sí. Refregar... El, que, el, que? el el què? Refregar el pubis. Eh? Sí. o sigui que sí. això sortirà la setmana que ve això que acaba de dir vostè no? no, s'autofarà crítica o sigui la mm -hmm. gent ha de, ha, de, ha de ser tal com és eh? no s'ha d'amagar darrere paraules cultes o si, si algú vol refregar un bon, un bon doncs que ho digui, ja està, no vagi intentant buscar paraules, inventant coses quan en veritat es refereix als instints més primaris, bé no, no és l'últim últim exemple, eh, amics, això no? Ah, no? No, no, no, aquí es, es parla eh D'cuses, no? que si la censura que si abans hi havia censura, eh, i que hi havia doncs, els escriptors les havien d'enginar per intentar buscar paraules que volguessin dir el que realment es volia dir, però que no passés per la censura. Fixeu-vos, fixeu-vos eh, quina s'utilesa, eh, Com s'estryen les neurones? Eh, per, per, per parlar, per seguir parlant de coses primàries. endavant. L'època del Primo de Rivera, uh -huh. que van ser 4 anys de molta censura, sí. i aleshores ells, doncs, mira, feien aquest, aquest erotisme així eh, suau, no? uh -huh. sempre de doble sentit, jugant amb les paraules de, dels pebrors, la figa, els ous, la, la sardina, etc etc. Tot be, per anar a plaça. Bé, amics, com si ningú, sí, si, quina sutilesa, eh, ningú sap el que són els ous... Ningú sap que són els pebrots Ningú sap el que són les figues Ah, quina sutilesa Senyor Monegal, jo quan vaig a plaça surt això Deixa'm parlar, ho fas tu la secció A de la setmana que ve Està molt dur, eh Quin nivellasso, eh Quin nivell, quina finura Quina, quina, quina, quina, quina Quina, quina, quina, quina, quina, quina Ah, ah, amics Que us veieu, eh Veieu quin nivell que hi ha això, això és la retomàquia. Això ni, ni, ni el censor més, més intel·ligent seria capaç de captar-ho, eh? Segur que cap, cap va acabar la presó d'aquella època. cap no, va acabar la presó no, tot... perquè... no, perquè si vostè parla d'una figa, parla d'una figa. Cap escolta. va acabar torturat, eh? No. O sigui, es va escapar de totes les censures. Eh? O sigui, Podríem fer un seguiment dels escriptors aquells com van acabar segurament... I grans ninotaires. Segurament desquartisats, eh? Si, si feien aquests nivells de, de sutileza. Bé, bé, amics... Eh? Un programa mediocre Com Bé. entrevistats mediocres eh? Una cosa porta a l'altra Pobre home, no, no es posi així amb ell Que no té cap home, culpa eh? Estava estava per la Garriga ah, sí, no ens assent no no És barcelonès no passa res. Sí que ens assent perquè tenim un blog On es penja el programa ah. I Joli penso donar el seu número de telèfon Com em truqui Bé, amics Eh no, jo no amenaço ningú, però jo sóc molt complidor, si em truca aquest senyor dient... El pallasso bo, l'avis Requesens, el pallasso dolent, i el que representava aquí era el pallasso bo, Ricardo Ricardo, amenaçant a un servidor... Què ho diu pel nas vermell que porto? Fins on fins on estem arribant. Ara s'ha tret la careta el senyor Soler. Bé, amics, amb aquest panorama no m'estranya que hi hagi col·laboradors d'aquest programa... Eh, que intentin buscar excuses per no fer la seva secció. Eh, és el cas d'aquest personatge de l'artomàquia conegut com a cutremant. Eh? El professor Cotriman, que la setmana passada no volia no tenia ganes de fer la seva secció amb raó perquè ja veieu que Tim bastant amenaçant. Va vés tenir. Hes de saber- el que li han dit a aquest home perquè no ho, perquè és b bobies que I imagineu això sí que és enginy i no nou dels sensorcens que ens explicava aquest home d'abans. aquest Cutriman sí que té enginy, eh? fixeu-vos. Eh, l'excusa perfecta per no haver de fer la seva secció. Endavant! Sento per la violència, però és es que no, no, ara no sento res, no sento res, no no sento que m'ho he dit. A veure, en Xinx, ara? Ara? Ara, sí, sí, ara. Sí, ara, ara. No, no, no cridis, senyor Garigot. Deia que el Demi Russos em sents, ara. Professor Cutremant. Sí, sí se estar... es que no, no, no, no, no sent. No no ah, sí. són problemes dels mòbils això. Això sí que és un home enginyós, eh? <susurra> això sí que és un home enginyós. S'inventa l'excusa de la cobertura i del mòbil. Que diu, que eh? diu, no el sento. Eh, per no veure no, no el per no veure de parlar amb aquesta gent. no el sento, eh? Bé, l'Audiència sí, sí que em sent, que és el que m'interessa. Eh? Vosaltres, si aquí a Arenys no hi ha pressupost... No, no és Arenys, és premiar. ...perque us fiquin els cascos gratis, eh? perquè us fiquin els cascos bons, no és la meva culpa. Eh? L'excusa del mòbil és el que fa servir vostè la seva senyora i amb el papito. Que l'Ajuntament de Llavaneres s'estiri més i us posi uns auriculars més forts. Eh? Bé, bueno, si paga l'Ajuntament de Llavaneres? Això mateix. Eh? Bé, i això, això si, si es digna d'entrar... Eh? a la secció, perquè ja directament hi ha personatges, hi ha col·laboror, col·laboror, col·laboradors que ja directament ni venen, eh? O sigui, ni donen excuses, ni, ni, ni truquen, ni fan, fan veure que perden la cobertura, ja directament arriba a l'hora i no es presenten, eh? És el cas del senyor Christian Peralta, eh? Que la setmana passada, sense encomanar-se a ningú, aquest, aquest sí que no ho va ser gent sutil, aquest no s'ha inventat cap excusa, directament arribava l'hora de la seva secció, i aquest és el panorama que hi havia en el Prostudi. Endavant! Sí, perquè el senyor Cristian Peralta de moment no... Bueno, sí, en trica que ha de sonar azzurit, eh? Haurà tingut algun problema... Igual ha tingut un problema, de més avui teníem que parlar amb el Sergio Cano, que és el porter del premier de dalt, que ens fa cinc cèntims de com havia anat això. És d'aquí? Sí, és això d'aquí, sí. Aquesta carpeta. Entri, mare de Déu, senyor. Bé, avui farem un experiment, el senyor Garigot fent notícies i així va acabar el programa, eh? no hi havia el Christian doncs pues clar, o sigui, el comodí no, no el veig cap tall Llucià, del senyor Garigot, el seu amic Lucià no li he cap tall que me'l tenen més explotat que, que, que els nazis els jueus doncs eh? pues va haver de fer aquesta secció com va poguer poder, eh? salvant els mobles sí, però no li he posat cap tall del que va dir el senyor Lucià Garigot i el Llucià Llucià Christian Peralta ja directament aquell ni va aparèixer, ni, ni, ni ben fet que va fer, perquè es escolteu perquè tractin com en tracten amics aquesta gent, millor no... Si el tractem eh, molt bé. Eh, i abandonar aquesta gent que porta anys deambulant pels estudis de diferents ràdios locals eh, prenent el pèl enganyant els regidors perquè eh, eh. no pateixin els seus estudis i fer les seves Maleses. Nosaltres no, no enredem eh? a ningú, senyor Monigal. I ara els hi ha tocat els pobres conciutadans de Mataró, eh? Sí, És tot el maresme, coses... el que ens escolta ja. Són aquestes coses eh, que no s'entenen amb, amb, amb la gent que hi ha, gent jove que surt de les universitats. Sí, sí. Sobretot en noies futur... amb empenta, becàries de 18 anys que estan disposades a fer-ho tot, eh?, per radiofònicament parlant, clar, eh, que no s'hom malinterpreti ara, eh? no, no, no, no, I, que tenen, i que i, i què és lo que tenen, eh, en aquests instants argentona doncs una parella de 50 tons, eh, que s'està ja estant tormada de tot que tant se'ls hi en fot si ve un col·laborador no, si els hi talla, si els diuen la figa, la sardina, els pebrots, la vulva... Bé, amics, Esteu a mi, molt excitat, eh? a mi perquè, perquè em paguen bé, eh? si no, jo aquí no hi fotaria res, perquè a mi aquesta gent tampoc em diu res. Saps em... li he fet una proposta amb el director del programa, senyor Muñegal? Ah! Sí. Eh, li he proposat fer una secció similar a la seva, però només criticant-li nosaltres a vostè. Hi havia una altra proposta. És de portar l'altre senyor Monegal i fer un Monegal versus Monegal. Sí. <ríe> Què? Que se m'ha casquillat ja. Ui, ui, ui, ui. Ui, l'haurem de deixar, senyor Monegal, que continuï... Arrenqui, Que continuï prenent, que prenent eh. aquest, aquest dinar i aquest vinet. Eh? Llucia, costa'm aquell putet... Sí, vagi fent... Es, senyor Monegal, la setmana que ve ens destriparà també. Llucia. Eh? Què està fent? El, pot, el, pot, el pot, el pot Escolti'm, que li faci el boca a boca Si cal ah, ja, està. ja està Ja està millor? Ja estic millor eh? No, menys mal és que li, li, deia, senyor, patir. Li, li deia senyor Monigal La setmana que ve farà també la secció? Ens destriparà com avui? Sí, home, perquè no ho hauria de fer, eh? Ui, vagi respirant, vagi respirant, acabi de menjar. L'hem de deixar aquí, senyor, per, senyor Monigal, perquè ara té que venir el senyor Cristian Peralta i ah, fer la seva secció. Ja, no, encara no, però ah, està a punt. sí. Ah, ha trucat per telèfon, diu, ja estic aquí. Ja estic aquí, eh? Ja estic aquí, sí. Molt bé, molt bé. Molt Home, bé. escolta, veure, esperem que, que vingui, eh? perquè si, sí, ja en 10 minuts ja... Sí, eh, no sé si ho enllestirem, això. Sí, deu estar per allà, per la plaça de les Glòries, eh, de Barcelona. No? Deu està a punt d'arribar allà. És que ja se sap que n'hi ha molt de trànsit. Ah, bé, bé, Sí, que no tràfic, eh? Bé, no vull no contribuir a fer temps. Eh? Us deixo les vostres misèries. Eh? Gràcies, senyor Monegal. I el programa com ben, ben pugueu. bé pugueu. Molt bé. Em despedeixo. Adéu. siau senyor Monegal. Adéu-siau. Bé, anem amb la música del senyor Bobby Vinton, que deia que les coses s'han de um, sellar amb un petó. Oh though we gotta say goodbye for the summer baby i promise you this i'll send you all my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 però no li estem corris, no corre. A huevo. Primer és, el primer, el primer és, la seguretat. I després, pues, si no arriba, no passa res. No passa. No passa res. El món no s'acaba aquí, eh? No. Què, què el món no s'acaba aquí. No aquí. El món no s'acaba aquí. I... Deu manguar. Eh, li estem posant a huevo al Sr. a al Sr. Monigal per la setmana que ve. Bé, és aneu... que si no què faria el senyor Monegal? Pobret. Bé. Bé, no, no hi ha feina. algunes notícies, si volen les anem fent nosaltres, de mentres així anem fent pim-pam. Bueno, anem parlant de, de notícies aquestes de Premià de Dalt. Eh, per exemple, mira, els hi vaig a parlar, parlar d'exposicions de, de ah, i de coses i de coses que fan. Escolti, miri, demà divendres, ai, demà passat divendres, comencem bé, la primera en la Frente. El Cineclub Sant Jaume fan un cicle recordant el Paul Newman, mm -hmm. amb la pel·lícula El Buscavides i el dissabte oi, m'han posat música d'informatiu que l'altre no li agradava molt al senyor Garicot aquesta ah, música, a mi vana, sí ell... i el dissabte 25 fan Camino a la Perdición uh -huh. eh? Eh, totes les dues pel·lícules o sigui, les dues sessions, de divendres a dissabte, la, la faran les de l'Ovespre eh? són no, antigues aquestes pel·lícules són de les primers que va fer el Pol Nimont no? sí, sí, sí. Mm -hmm. és una pena, pobre Pol bueno, jo tenim... li deia a Paul perquè tenim, tenim una confiança, en... no? una amistat, un coneixement li deia eh? Pol, Pol N li deia Pol N però que també coneixia del mm, Peter pit del Pollameli? també, també sí, sí. Per distingir-lo. Per distingir-lo d'un de l'altre, Doncs ja us ha la oficina Club Sant Jaume, eh? Interessant de veure, no? sí. eh, que està això a la, doncs a la riera de Sant Pere 147, de de Premià de Dal, eh? Txatxan! Divendres, discos, divendres els acumula feina, eh? ja els ara, eh? sí. Si han d'anar tots els actes, els acumula la feina. Bé, a la, a la a un quart 20, de a un quart de nou del divendres Eh, hi haurà la inauguració de l'exposició 25 anys de coral mm? Mm -hmm. eh, i després faran un vermut ah no, el vermut el fan diumenge jo, jo, jo he vist vermut i se m'han vist vermut eh, jo. Ja anava... Vinga, divendres... dius, uah, jo anava a dir un quart de nou del vespre un vermut raro, estrany dius, doncs bé, el divendres fan la inauguració l'exposició 25 anys de la coral a la sala de l'Urfó de la societat Coral Sant Jaume ah, ah, on, han ah, fer on han de fer-ho i eh, el diumenge Fan el concert del 25 aniversari eh, el grup de gospel La Sedeta mm -hmm. i la, la coral Primiliana. Primiliana. Primiliana que Amor. deu ser la, la primera que, que fan. De, de... Bueno, és igual. Al, Això a, ho fan el dimensi. No? Sí, a l'església perruquia de Sant Pere. Mm -hmm. I aquí sí que hi ha el vermut. Aquí ni vermutades tres. Tot Express. seguit per molt popular per tothom. Apuntis Ajà. això, eh? O sí, sigui, si vostès van al dimecres 26, a un quart d'una, a, no eh? bueno, eh, no, a tres quarts d'una, perdó, un cert d'una, a tres quart d'una a l'església per gueules de Sant Pere, allà tindran aquest concert de de gospel uh -huh. i de coral i després vermutillo cantu. Més coses. <tocs> dimecres que ve, a les 6 de la tarda i vagin de pressa perquè fos ens han d'escoltar nosaltres, no sí. tenen vostès. Eh, hi ha una xerrada sobre violència domèstica eh, que la farà a la sala de l'Oferó de Sant Jaume mm. el grup Tamaya Dones contra la violència eh, i és una xerrada que està dedicada a l'atenció al suport, la prevenció, i la formació sobre el tema eh, aquesta xerrada és a les 6 de la tarda eh, del dimecres que ve vagin de pressa a fer la xerrada perquè a les 7 comença amb companyia o s'enduen sigui, el transistor i quan ah, s'acabi la xerrada, a la setia ha cataclants. El transistor, el transistor, avui bueno. un es va amb un, un ipot d'aquests, home. Bueno, l'ipot el, iPod, iPhone, el, el mapa 3, que... el mapa 3. Ah, exacte. Eh? Uh, més coses. Visc als uh, noobis. Què diu? No sé. Què diu, visc Ah, sí, les el, dones de, de, de Dal també. fan una exposició de fotos de noobis de Premià de Dalt que es ah, diu, visc als noobis! Que xulo. I llavors s'acaba dient, se ve sent, què se ve No, se... Home, no, perquè és una exposició fotogràfica. I seran els... bueno, però vostè entra i diu se i si es mou la foto bueno, no, que, ta, que sí, crío, tant, eh? ja l'hi dic ara doncs eh, visc als núvols és una exposició fotogràfica de, que es fa aquí a Premià de Dalt i que recorden com eren els nostres avis i, o, i bueno, els veïns i tota aquesta gent sí, està molt bé mira quin bigot va... hi portava mira oh. quina clenxa que joves, que joves. Bueno, això ho diuen quan, jo... <ríe> quan tens una edat mira, això me'n vaig trobar ja un dia que anava a un cementiri amb un enterro i allò cobren i treuen, treuen la caixa però clar, van treure la caixa oberta perquè no es veu que no els hi va acabar la tapa l'anterior yeah. enterrament i el van fotre sense tapa, i treuen un esqueleto amb un tros de traje, però allò que semblava al Michael Jackson fent el trillet i, diu, i una, una dona diu ai, si és el tiet Pepet si està igual tu i dius, senyora aquesta favor. expressió és la que més ho diu quan la gent va amb un balatori sí, diu, si està igual Dic sí. que, escolti, que hi ha, hi ha alguns que ja quan estan a Sancho Dávila o altra morgue... Ja no estan igual. Se, ja no estan, si semblen ninos. Exacte. En és igual. En fi, no ens posem. Doncs, visc els nobis, passem de la tristor a l'alegria. Aquesta exposició que es fa de fotos de nobis a Premià de Dalt, mm -hmm. eh, que la, la faran del 7 al 9 de novembre, o sigui, s'hi inaugura el dia 7 de novembre, és d'aquí, quasi, quasi d'aquí 15 dies, mm -hmm. eh? I, i bé, mmm, diu que si hi ha algú que... Home, jo tinc una foto i vull participar, Clar, la porti, porti una foto. Mal. Que sempre Ahà. queda bé eh? les fotos les podeu deixar a la merceria eh? mm. i sobretot darrere de la foto s'ha de posar el nom i el telèfon perquè si no et posen qui és sí, no, i, després, i no sabran ah, on tornar-la eh? i no m'espereu l'últim moment no, això s'ha de fer temps perquè exacte. si no s'han de posar, de, de posar i, bord, coses. més coses eh, hi ha el tercer concurs de còmic Gat Peric eh? que està adreçat a nens i nenes de 6 a 14 anys l'entrega dels treballs es farà a partir de l'1 mm -hmm. Mm? el 30 de desembre, desembre. De desembre. O sigui, que teniu dos mesos ben bons? Per bueno, dos mesos, un mes i mitj, ben poc per dibuixar, eh? uh, si voleu saber exactament com van les bases i de més, aneu aquí a la biblioteca, que la tenim aquí al costat de l'emissora la biblioteca Jaume Peric, i allà demaneu les bases del tercer concurs de còmics Gat Peric, que per nens i nenes de 6 a 14 anys, uh -huh. eh? Nesostim, estic fent, escutiqui no, no, ni, ni el senyor Cristian, eh? Està fent és perfecta. És perfecta. M'ha costat entrar, però Va, quan hi entro... Ja una vegada enfilat... Sí, sí, això em diu la meva senyora, costa entrar, però després quan entres, vull, ja vas a per feina, eh? Exacte. mantens. Què més tenim? No rigui, que no sé per què. No, jo no. Jo no per què m'ha pres pel altre cantó, ara vostè. No, no, no jo no. Estan no, no. parlant del programa, eh? Exacte. Bé. Uh, el dia 20, de... divendres també se'ls acumula la feina no, Aquest divendres, divendres és un divendres poderós eh? sí, sí, un divendres amb molta... vostè... si vostè s'han apuntat tot el que els he dit la gent els, els rebussarà de coses el divendres estarà tot col·lapsat de totes maneres, les coses, les exposicions si no poden anar a la sempre poden anar un ah. altre dia, m'entenen? Sí. hombre, passi passi, passi acaba d'arribar el senyor Christian Peralta fa dos minuts, estava allò llegint les notícies però no s'amoïni vostè Eh, li, li deixo aquí unes quantes, tingui. Tingui. Tingui, Sr. Cristian Peralta, tingui. Tingui. Bona tarda. Bona tarda. Bona tarda. Molt bon, bon dia. Ha arribat bon bé? Dia. Sí, he sí. arribat tant també com he pogut. No, bueno, però vull dir, no sé molt. Saja està La veu de moment la conservo, l'aire no. L'aire no. L'aire no, no. Eh, Primilia, Premià. Era la tribu, diguéssim, la Ah, ah estava permear. escoltant, ens estava escoltant. Sincerament, sí. Eh, faci un resumen de les errades que he fet i així n'anem. Faci de Monegal. No, no, no era cap no errada, simplement és etimologia llatina. Exacte, faci Bé. de Monegal. Doncs... No la, arriba arriba, no, la, la, seu, i... la seva cultura és basta passar que s'ha d'aconseguir un a poc a poc. Basta, basta, ja li passeu sí, sí. una mica de paper de vidre. D'acord, doncs, com anàvem dient, de, sí, de hi hi hi hi notícies, no nova campanya de promoció a càrrec de la residoria de comerç, eh? A gastar Veu? calarons a la crisi, com es diu que la important. campanya que ho posa? La campanya oh, oh, oh, oh. aquesta, ui, com anem A la tardor, el teu comerç t'abriga. Que això m'ha agradat molt. Riga, riga, el teu comerç t'abriga, per què? Contra tot, senyals horaris, últim o dixadècim, plau. Sí. Inauguració de l'exposició del pintor Francesc Puig i Ribó. Molt bé, molt bé. gràcies senyor Cristian per aquestes notícies que ens ha facilitat a darrera hora. I a tots vostès, recordar- vos que el proper dimecres estarem aquí a partir de les 7 de la tarda en aquest programa en companyia a la sintonia dels 91.4 de Premià del Dalt Ràdio. Moltes gràcies en nom de, de tot En aquest... companyia i les notícies a temps. Les notícies a temps. <ríe> a temps. Molt bé, Molineta. Ara falta una vegada del temps ja. Adéu-siau. Fins la setmana vinent. Adéu. Ara que us puc no, i res teniu per comprar que no vull esperar que sigui ara, que sigui ara. Ara que puc sentir el pes de tanta besarda i no en sap cap greu tu la a vosaltres que eu... Fins um, demà!